Just let We love you tonight Forget about tomorrow Jó reggelt kívánok! Ma a 2022 kell a naptál, május 19-e csütörtök van egy hiá 20. Ez a Kéfi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, valamint a netezők, de leginkább a netezők benne a nézők és a hallgatók, valamint Fiala János 14 ilyen a Raulyaknak nem felette, és csak igen korlátozottan ajánlott műsora mérsékelt. Mindennap kísérlet is mindennap minden, nap műsor, minden nap utolsó adás, mindennap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Egy virtuális ámózkosárból egy konkrét jelentés az életről, vagy az életes szeletéről. Lehet, hogy tegnap kellett volna mondanom, de mégis ma már lett realitás, hogy a 168 órában megövetkezett változások okán, immáron már a három fiú mögöttem egy ideig nem lesz. Um, a Galambos Kurtács lakatos János összeállítású csapatot megbontotta, <kül> és ma lakatos János teljesi szolgálatot, akit, mint régi szokásom, másokkal már előfordult. Valóban a környékén kaptam éppen kölcsön japán gyártmányautomban, mert az enyém az Szervizben van, bár még nincs 20 ezer kilométeres, de a kerekeket ki kell cserélni, vagy a gumikat nyárira. Um, Átmenetleg tartósan, remélhetőleg átmenetileg eh, Galambos Ádámtól kellett, kellett megfelelő rész aláhúzandó megválni. Eh, nem önkéntes döntés volt a maga módján adott esetben az önök segítségével később elmondott módon. Megpróbálom reparálni a helyzetet. Kiderül, hogy mennyire fog sikerülni. Um, minden esetre az összes fiúnak, belejétve az itt lévő lakatos Jánosnak köszönet azért, amit a visor mennybevenet eléért elkövetnek, méltó elődök utódai ők. Az elmúlt 22 évben volt mondjuk megismerkedni ezzel a társasággal, akik nélkül én egyébként sose boldogultam volna. A Csalóckitól kezdve Szarka Tillán át, egészen Princ Gergőig. Jó reggelt! Rövidesen felhívom Horn Gábort is folytatjuk, a Direkt 36-on megjelent elemzés elemzését. Valamikor fél nyolc után némi késéssel valószínűleg hívom Hajnal Miklóst, aztán Györgyevics meredek jön, további türelmet kért és kapott. A jövő héten sem lesz, nagy valószínűséggel két hét múlva lesz. Miután a hogy június 24-ig szól, így időnk van tögivel. Hozzátívjuk, vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 9 órakor pedig kapcsolom önöknek Kis Amrust, a főváros általános polgármester helyettesét, tehát legközelebb beszélgetni nagyjából valamikor fél 9 és 9 között lesz majd módunk. Illetve most abban a három percben, amíg az amorf ördögök játszanak 061-712-42. Figyelek, ha van mire. 061 712 42. itt én egy teljesen besötített, besötített, besötített műteremben vagyok, oda tűnt azonban, süt a nap. elmúlt a 10 fok, és roham tempóban közeledik a 20 fok, lesz-e 30, arról majd holnap be lehet számolni. 061 másodszor. A másodperceken belül Hon Gábor, Hajnal Miklós, Györgyevics Verezek, ma itt Kis Ambrus, ez a mai felhozatal. Holna Filipov, Navracsics, Horváth Csaba. Jövő héten kedden Donát Anna, a Momentum leköszönő elnöke lesz a vendége, aki abban a székben fog ülni. Meginvitálta Márk Pétert, ő azonban egyelőre nem reagált. 061.712.42. senki többet. Aló. Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Gábor van a vonalban. Uh, tegnap a műsor után többen megkerestek, uh, és egy irányba mutattak. Az egyik uh, megkereső felhívta a figyelvemet, hogy 9 óra után a klubrádió vendégei voltak uh, a Direct 36 stábjából emberek, abban a műsorban belehallgattam, para volt a műsorvezető, egy másik illető pedig arra hívta fel a figyelmemet, kivételesen férfiak voltak, sajnos itt a nemek aránya nem változott, főleg férfiak követnek, milyen okból nem tudom, hogy a Tilos Rádióban is voltak előző nap, én vele hosszabban beszéltem, és kérdeztem, hogy erre miért hívja fel a figyelmemet, és mondta, hogy hát nagyon érdekes részletek hangzottak el, és hogy ez őt mennyire útba igazítja, Amire felidéztem neki azt a történetet, amit soha nem fog elfelejteni, a gazdasági versenyhivatal elnökéhez Nagy Ivához voltak hivatalos egy kartel ügyben még akkor Reményi Kámán volt a NIF elnök vezérigazgatója, és felajánlottam abszolút fontoskodva, jól emlékszem, Nagy Évának hívták elnézést, hogyha rosszul mondtam volna a nevét, hogy szívesen összehozok egy hármas találkozót veled, Reményi Kálmánnal és magammal, és mondta, hogy neki erre semmi szüksége nincs. Ő a papírokból ítél, és a papírok untig elegendőek. Így aztán azt mondtam az illetőnek, hogy engem semmilyen körülmény nem érdekel, ahol elmesélik ennek az, a megírási körülményeit. Engem kizárólag az foglalkoztat, amit leírtak, és az összes többit leválasztom róla. Ha valamit még hozzá lehet rakni, ha lesz rá idő, vagy lesz rá mód, az két reagálás. Az egyik Karácsony Gergely interjúja, amely a válaszolájóan jelent meg, illetve már Péter is, is írta a saját Facebook oldalán. Most azonban térjünk vissza oda, ahol elhagytuk a dolgozatot. Harmadik fejezet azt mondja, hogy... Jézusköm... A pártok beintenek, csak ez ö, maga a saját írásom. Január 3-án Budapest 11 keretében az MSZP villányújt irodájában hat ellenzéki pártvezetője találkozott, hogy megbeszéljék, mit kezdjenek a Márkizai által követelt hetedik frakcióval. Emiatt nem haladtak a közös választási lista is sem. Márkizai-jel is egyre rosszabb lett a viszony, megbeszélésre nem hívták meg, annak tényéről azonban előzetesen tájékoztatták. Uh, ugye erről korábban is lehetett hallani egyrészt őszintén kíváncsi vagyok a terapi beszélgetés és mind arra ami utána volt reflexióidra illetőleg hogy te hogyan emlékszel vissza januárra volt ereked akkor bármilyen kapcsolódásod ehhez a konglomerátumhoz különös tekintettel arra, hogy aztán később a cikk is kitér arra hogy márciusban a republikon a Záves Research-sel együtt dolgozott a konglomerátumnak és akkor már meglehetősen borús hírekkel állt elő amelyet nem akartak elhinni, de aztán, amelyek az április harmadikai választáson igaznak bizonyultak. Mi maradt meg benned a tegnapról, milyen gondolatokkal kezdtél a mai napba, és ugyan emlékszel vissza a tavaly januárra. Kélséget uh, mondok idén január? Idén január volt, igen, tavaly januáron már nehezebb lenne. A, a egyrészt engem is foglalkoztatott, vagy engem foglalkoztatott ez az egész történet. Ugye egyrészt ezt karácsony is inspiráltam, mert ugye ő is beszállt ebbe a történetbe a saját interjújával. És azon gondolkodtam, hogy, hogy mi köztünk a vita, és aztán arra jutottam, hogy az tulajdonképpen, hogy te az újságírókat hibáztatod, vagy nem tudom, hogy hibáztatod elnézést, tehát, hogy ők azok, akikről beszélsz, akik ezt megírták. Én meg azt gondolom, hogy Egyetértve azzal, hogy ez egy abszurdum, ami itt történik e, a, a, még alig több, mint egy hónappal egy súlyos választási kudarc után, de én inkább azt gondolom, hogy aki kiteregetik ezeket az idézéles hálószobatitkokat titkokat, azok a e, felelősei annak, hogy, hogy mi van? Jó, de az a... újságírók ezügyben nem elég, hogy felbújtóak, de nem is végzik el a dolgokat. Én Donát Annával több okból is találkozom. Uh, egyrészt egy fantasztikus dolgozatot, illetve egymás követően fantasztikus dolgozatokat tesz közzé a magyar hangban. De amikor ő a bocsánatot kérünk írását megírta április 5-én, akkor mélyen nem értettem egyet vele. Ezt hajnal Miklósnak el is mondtam, nem mint hogy hajnal kine kéne beszélgetni, hogyha Donát Annával szeretnék. De április 5-én a következőket írta a Donát Anna. Nem szabad most egy bűnbakot keresnünk, ezért a bukásét ugyanis az ellenzéki politikusként mindannyian felelősséggel tartozunk, ami most történik, bűnbakkeresés. Majd később azt írja, mélyen át kell gondolnunk? miért, nem, és hogy mit rontottunk el, hogy mit tudunk másképp csinálni, hogy mi az ellenzéki politizálás jövője, akkor is ha ebben az autoritár rendszerben az egyenlőtlen felhetelek miatt ezerszer nehezebb többséget teremteni, másfél hónap egy mélyen átgondoláshoz. Kurva kevés idő. Sokkal mélyebben írja, később meg kell értenünk azt, hogy miért vették komolyabban Orbán Viktor politikai ajánlatát annál, mint amit az ellenzék kínált. Nos, hát ennél a sokkal mélyebben meg kell értenünk, ehhez képest egy felszínes dolgozat, háló, politikai titkokat felfedő írása, ennek, ezeknek az okainak a megértéséhez csak a szervezeti és szerkezeti hiányosságokat tárta föl, azt, amiről Donát Anna írt, abból semmit. Igen, egyetértek, én nekem nem volt olyan nagyon sok vitám a Donát Anna dolgozata, tartalmilag nem értettem egyet, nem értek egyet azzal, amit ő gondol a saját pártja helyének, de ez az ő dolguk, mert én szerintem ha ők egy újabb közép baloldali mindenfelé nyitott pártot akarnak csinálni, akkor azt szerintem, egy rossz irány, mert ilyenből van néhány, de mindegy, de egyébként ezekkel a gondolataival, mint ahogy azzal is, hogy ő ott állt a Szánya színpadon, ahol többiek karácsonyon kívül egyedül hagyták a saját jelöltüket. Nagyon is egyetértettem ezzel is. Tehát szerintem annak az ideje van itt, hogy mindenki próbálja meg a saját házatáján alaposan kideríteni, és ehhez kutatások, elemzések, komoly szakmai viták, elmélyült, akár hogy mondjam, pszichológiai természetű beszélgetések kellenek, hogy mi az oka annak, ami kialakult. Bizonyos értelemben annak is, hogy miért volt ez a csodavárás a társaságban, mert nem csak a Választói kőre. A csodavárásról például ez a dolgozat nem szól, arról viszont szól, hogy nem derült ki egyértelműen, hogy a Róna Dániel által készített felmérés, ami még az év elején látott napvilágot, hogyan szivárgott ki. Most, ha vannak investigatív újságírók, akkor végre találtak egy feladatot, annak viszont nem tudtak eleget tenni. Már kizai szerint az anyaga a momentumon keresztül jutott el a sajtóhoz. Ez az investigatív újságírás egy meglehetősen felszínes változata lenne, hiszen az van benne, hogy nem lehet tudni, hogyan derült hogyan szivárgott ki, a Momentum pedig ezt száfolta. Um. Jó, szóval ugye lehet ezt folytatni vég nélkül, minden esetre abban az értelemben a, a Öt újságíró elérte célját, hogy napok óta, ha ellenzékről beszélünk, és nem keveset beszélünk, nem csak mi ketten, hanem a magyar közgondolkodásban, a politikai a politikáról gondolkodásban részük, szinte mindegyike újságírótól kezdve elemzőn át politikusig, akkor erre hivatkozva. Beszél. Igen, de ez kérem szépen a... semmi más mint a Life TV-nek a reggeli műsora, csak éppen nem Berki Mazsi van benne, hanem Gyurcsány Ferenc. És ugyanazzal a tálalással. Igen. Jó, hát ezt most nem tudom, ezt, ezt én ennek sose láttam, hogy Berki mazsi. Tudom, hogy kicsoda, mert a férje meghalt mostanában. Tehát de a, a Csuti is lehet, de, aki tenna volt a Life TV-ben. Nem tudom, a, Csutit láttad de. Őt se láttam, a Life TV, de nem, nem, nem nézek. De, de mindegy, de visszatérve mert szerintem fontosabb a az a része a kérdésed második fele, ez csak egy reflekszió arra, hogy én hogy élem meg ezt a mostani helyzetet. Mi ezt a kutatást, ami 20 billegő körzetben, ami egy félmondattal utala az újságíró csapat nem március 15-ével zártuk le, hanem még a háború előtt jóval, tehát január közepétől február elejéig tartott ez a kutatás, tehát ebben egyáltalán nincs benne a háborús helyzet, és ebből tényleg az derült ki, hogy a a 20 azon körzetet néztük meg, méghozzá jelentős, tehát több mint 12 ezer emberrel embert megkérdezve, tehát ez egy nagy, nagy mintás, komoly kutatás volt. Azt a 20 körzetet, ahol elből ez a választás az eredeti elképzelések szerint, tehát az úgynevezett billegő körzeteket, ahol ugye lehetett volna reménye arra, hogy az eleziknek arra, hogy győzön, és amit szükséges lett volna ahhoz, hogy közeli, vagy döntetlen közeli vagy győzelemmel végződő eredmény legyen. Ebből a 20 körzetből 12-13-at egyértelműen a Fidesz nyert volna, meg 5-6-ot az ellenzék, és volt néhány, amik tovább okay. is döntetlen ez, ez volt. ez már a múlt idő, de mi a jelennek való mondandó? Én csak azt mondom, hogy erre a kutatásra sem reflektáltak az érintettek, amit én megmondom őszintén furcsa, hogy én ugye előtte is csináltam már ennek a stábnak kutatásokat, és akkor nagyon odafigyeltek arra, hogy nyílnak az eredménye, viszont most arra azt láttam, láttuk, azt hiszem, nem csak én, hanem Lábec Tibor is, hogy, hogy minthogyha már nem lenne olyan fontos ez az eredmény amiből pedig egyértelműen látszott, hogy itt problémák vannak, hogy valahol, valami nem működik. Mert én azt gondolom, hogy a, a háború az csak a nagyon-nagyon fölényes győzelmet hozta elő, ö, és tulajdonképpen a, a január elejétől fokozatosan és óriási erővel megjelenő úgynevezett jóléti intézkedések azok, amelyek kihúzták a tavajt az ellenzék alól. Ez az a lépés, ami persze nagyon sokba fog kerülni, vagy kerül éppen most is mindannyiunknak, ami oda vezetett, hogy a Fidesz bebiztosította a 2022-es győzelmét, ami októberben egyáltalán nem látszott még, mert senki nem gondolta, hogy Orbán, aki ebben következetes volt 2011 mondjuk 12 óta, hogy a költségvetés nem írja ki, hogy van egy következetes állam. Takarékos államigazgatási rendszer nem pazarolnak, nem próbálnak és szavazatot vásárolni. Ez borult fel tulajdonképpen. Jó, Gábor, de most gyakorlatilag felmondod az ugyanazt, hogy ezt otthon mondták annak idején, és nem arról beszélgetünk, ami egyébként a mai beszélgetésnek a témája kellene, hogy legyen. Én különböző okok is, itt nem részletezett okok miatt összekülönböztem hajdan volt osztálytársammal, a nagy nyilvánosság előtt, és azután már nem is beszélgettem vele, Király Juliról van szó, akivel én hosszú évek után egy sajtó, kvázi sajtó reggelin találkoztam a Hold utcába, ahová viszonylag rendszeresen jártam el, mert őszintén kíváncsi voltam arra, hogy hogyan alakul az ellenzék szakmai tevékenysége, és ez a találkozás nem volt mással kapcsolatos, mint az, amikor abba a kommunikációs kalamajkába került, ő is, meg Márkizai Péter más-más módon, hogy hogyan nem fog nyilvánosan szerepelni amiatt, hogy nem Iványi Gábor lett a köztársasági elnök jelölt, hanem Róna Péter. Ott kivételesen beszélgettünk, és én megkerestem, mondta, hogy nem akar beszélni, de a választások után szívesen áll rendelkezésemre, és a választás után én úgy Tettem, hogy én ezzel nem fogok élni, több okból sem, de valójában amiatt, mert egy jelentéktelen dolognak tűnik ma már, a kettünk beszélgetésében nem, és az, hogy ez legyen az, ami egyébként a kettőn közötti kapcsolatfelvétel módja legyen, azt meg úgy gondoltam, hogy Béltatlan a kettőn kapcsolatára nézve, akkor a szól másféleképpen kellene megoldani maga az, hogy az Iványi Gábor kontra Róna, Péter konfliktus létrejött, és amit ö, elintéz annyival ez a dolgozat, amennyivel elintézi február elejére, azonban egy újabb ügy terhelte meg az ellenzéki pártok együttműködését, miközben a pártvezetők nem jutottak dűnőr, hogy a közelgő köztársasági elnökvasztáson Iványi Gábor lelkész, vagy Róna Péter közgazdász jelőjéke, leginkább karácsony által támogatott Iványi az elezzéket ez azért hozta nehéz helyzetben, mert Jakab ezt követően nem állt be Iványi mögé. A párdon ugyanis úgy vérték, hogy liberálisnak tartott lelkész támogatásával veszíteni veszítenének. Tudtam már nem ez volt az ok, hanem az, hogy lenáciszta uh, a a, a Jobbikot, tehát az investigatív újságírásnak úgy tűnik, hogy vannak emeletei, de ha én tévednék ez ügyben, akkor elnézést a szerzőgárdától, amely szerzőgárd ezt követően azt írja, mivel a Fidesz kétharmados többsége miatt Novák Katalin államfővé választása eleve lefutott meccs volt, az ellenzéki pártok nem akartak konfrontálódni a Jobbikkal, ezért február közepén rávaló róla Róna jelölésére, annyira nem volt fontos, hogy eltörje az együttműködés, de rosszáz volt, az egész mondta az egyik ellenzéki politikus arról, hogy a jelölésről szól a vita kikerült a nyilvánosság elé. Nem a vita került ki a nyilvánosság elé, a vita nem került ki a nyilvánosság elé, azt került ki a nyilvánosság elé, hogy sikerült Róna Pétert Iványi Gábor elé helyezni, ráadásul időben is előbb Iványi Gábor lett megjelölve, aztán Róna Péter. Én valamikor azt hallottam az apámtól, hogy van elvi kérdés, aztán kiderült, hogy Lázár János is ismeri ezt a szót. Apám többé-kevésbé megvalósította azt, amiről beszél bár őt is láttam elesni elvi kérdések kapcsán. Utóbbiról inkább nem beszélnék. Számomra az ellenzéki összefogás az egyik legnagyobbat Róna Péter és Iványi Gábor kapcsán hasalt, és az, hogy annyira nem volt fontos, hogy eltöri az együttműködést, tehát azt tudom neked mondani, Gábor, hogy ezeket az embereket lehet, hogy csak azt követően szólaltatnám meg, miközben fogalmam nincs, hogy lesz erre arra módom hogy megszólaltassam őket. Én elköszönnék tőlük egy életre amit egyébként ebben a dolgozatban is leírnak, de itt ez a dolgozat tulajdonképpen is ez a legnagyobb baj a dolgozatnak, felmenti ezeket az embereket. Ebben a feldolgozásban az emberek azt gondolják, hogy hát ezek bocsánatos bűnök. Egyik jön a másik után, holott mindegyik megbocsáthatatlan elvi kérdés, és én azt gondolom, hogy amíg nem kérnek, bocsánatot, egyenként Iványi Gábortól függetlenül, hogy Iványi Gábor sem választották volna meg. Vagy Iványi Gábor nem tudom, hogy mennyire praktikus, de azt tudom neked mondani, hogy én értem, hogy az életet unikummal kell élni, vagy Tenni, vélem, hogy az ember túltegye magát dolgokon, de nem szeretnék a barátnőmmel úgy lefeküdni, hogy előtte unikumot kelljen inni, és elnézést ezért a hasonló A K-anyukat mindazoknak, akik ezt elkövették. A K-anyukat, a, a kedves anyuka természetesen, és ezt a legkomolyabban mondom, Gábor. Ez kardinális kérdés. Úgy van ez fosztóképzővel ellátva a szó, átvitt ahogy csak lehet, levittem a hangsúlyt, elnézést, teljes és még egyszer, semmi csúnyát nem akartam rájuk mondani, kedves anyukra gondoltam. Ezt gondolom, de a, a szóval a a, ez az egész Iványi történet, amit én az első pillanattal megmondom őszintén, nem értettem, amikor Márki Zaj szokásához híven előre szaladt ebben a dologban, és bejelentette az Iványit. Én nagyon csodálkoztam azon, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt elfogadják, hogy ez, és az volt az első ö, ö, ö, megjegyzésem, erre vonatkozom, valami reggeli tévéműsorban erre módom is nyílt elmondani, hogy hogy hát ennek nem ez lesz a vége. Tehát, hogy, hogy ez egy idő előtti bejelentés, hogy meg fogják hurcolni Iványi akit én nagyon szeretek, és nagyon jól ismerek volt ugye pártársam, képviselőtársam, azt gondolom, hogy talán baráti viszony is van köztünk, elnézéstől lehallja, ezt nem így gondolná. Tényleg szeretem is nagyon-nagyon tisztelem az Iványit. Egy nehéz embernek gondolom, és ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy, hogy fölöslegesen, egy ilyen helyzetbe őt belevinni. Hozni nem hoz, viszont neki egy kellemetlen rossz helyzet, miközben talán, hogy mondjam, egy elegáns pillanata lehetett volna az egész történetnek, ahogy ő számon kéri a Pulpitustól, Orbántól, akinek ott kell lennie, ugye, azt, ami történt vele és az egyházával és az egész országgal, tehát egy érdekes színfoltja lett volna a történetek, de több nem, hiszen egy olyan kérdésről volt szó, aminek tudtuk az eredményét, egy 11 néhány perces színpadot láttunk, aminek nem lehet eredménye az is, sem a bizonytalan szavazók vonatkozásában, nem lehetett arra számítani, hogy befolyásolhatja a választást. Ehhez képest szerintem is elfogadhatatlanul hurcolták meg Iványi nevét, és került a helyére, egy lényegében ismeretlen és lényegé, lényegtelen figura a, a magyar ö, politikai élet porondján. Róna Péter előtte se utána se tudta, ö, szinte senki, kicsoda, ö, teljesen függetlenül attól, hogy mit gondol róla a király Juli és mit gondolnak róla azok, akik kapcsolatban voltak vele, ez engem nem érdekel. Fölösleges meghúzolását láttam egy számomra komoly embernek, és egy teljesen fölösleges történet. Én azt javasoltam, mert erről speciul megkérdezték a véleményel, hogy vonuljon ki a parlamentből az ellenzék, és tartson a parlamenten kívül egy köztársaság elnök meghallgatást, ahol ez lehet akár az ivány is, de nem menjenek bele ebbe a játékba, mert ennek az igat a világban semmi értelme, nincs a kivonulásnak legalább valamiféle jelképes értelme, mert ők ebben nem vesznek részt. Úgyhogy ezt én is hogy mondjam valamennyire utólag, persze ez ne, belemagyarázás részemről, mert akkor ezt azért nem gondoltam, de jól uh, modellezte azt, hogy, hogy egy, egy amatőr uh, társaság próbál meg urrá lenni a. Sokszínű és nehezebb. Jó, de gábor, én, én nem vagyok ilyen megengedő, ne haragudjál. Tehát a királyúli belengetett valamit, aztán valami nagyobb ügy érdekében visszavonulót fújt, miközben mellé állt. De eh, állás, nem olyan fontos szereplője ennek a történetnek királyúli. De én nem, az értelmű, figyelj, most az, ugye azért én alapvető... Igen. Szóval, hogy... hogy Ezeket az embereket ö, ö, nem, tehát hogy mondjam, én nem embereket látok, hanem, hanem, hanem, hanem gondolatokat látok, és gondolatok mögött embereket látok. A gondolatok mögött olyan embereket látok, akikkel én közösséget vállalhatok, és ez egy viszonylag hosszabb folyamat, és hogyha az egyik láncszemet kikezdik, vész az egész. Ne felejtsd el, hogy hány olyan ügyünk volt, ahol hosszabb hallgatás volt, vagy aztán jöttem én, és azt kérdeztem, hogy akkor mi történt, hogy te hibáztál, én hibáztam spondját rá, mondjuk ez a legritkábban fordul velem elő, de az, hogy az ember ilyen konfliktusokon túl tegye magát, az rám nem jellemző beleértve, hogy még a tévedés is jobb elismerni, semmint ezeket a dolgokat megoldatlanul eltemetni és egymás mellé helyezni őket, mert előbb-utóbb egy olyan fertőjön létre, amelynek az lesz az eredmény, amely most van az ellenzéki oldalon, és szándékosan ellenzéki oldalon, és és nem baloldal. Az, hogy egyébként a Fidesz oldal a jobb-e vagy sem, az majd elő fogja hozni Karácsony Gergelyt, hiszen a Karácsony Gergely interjú a szerves folytatása annak, ami megjelent a Direkt 36-ban, és a Karácsony Gergelytől olyan mértékben ment el a kedvem azon interjú kapcsán, amilyen mértékben elment a kedvemetől az egész konglomerátumtól a Direkt 36 kapcsán, amiben egyébként pontosan az van megírva, amiről te beszélsz, hogy ezt az egészet nem nagyon akarta. Csak én nem tudom, hogy nem tudtam, hogy karácsony Gergely egy színész, aki eljátsza, hogy miniszterelnök jelölt lesz, aztán eljátsza, hogy főpolgármester, miközben meg van választva, de miért gondolja, azt, hogy főpolgármesterként elkötelezettem, és miért akarjam én egzistenciálisan meghagyni ebben a helyében, ahova indulni fog, majd 2024-ben, miközben a hozzáállását nem tudom, hogy mi határozza meg, vagy mi különbözteti meg, hogy éppen miniszterelnök jelölt vagy főpolgármester. És ahogy a Lengyel László körről beszél, és itt jön elő a stóf kérdés, az hogy ugyanezt a vonalat követi Stumpf András. Tehát azért az, hogy minden átmenet nélkül ez az interjú úgy szóljon, hogy azt mondja, a múlt héten lengyel László szervezésében több izben is találkoztak balos értelmiségiek, budapesti polgármesterek, hogy főváros jövőjéről beszélgessenek ön nélkül. Ha a saját hátorsága sem bízik meg önben, már önben, Miközben én azt se tudtam, hogy ilyen van, és azt se tudom, hogy ennek miért lenne jelentősége. Ezek olyan folyosói plegykák interjú szintre való emelései, és ezeknek live TV-beli megbeszélései, amelyek kandikamerát kívánnak, nem pedig nyomdafestéket. Arról nem beszélve, hogy aztán azt mondja Karácsony Gergely, hogy a fővárosban az ellenzék nyert, a szerű ország, a világjárvány után a kormányzati elvonások meg a szomszédunkban dúl az egész világra kiható háborús helyzet közepette, hadd ne az legyen a legnagyobb problémám, hogy szürke kardigános politológusok, miközben csak egy lengyel ászról van szó, tehát nem tudom ki a másik, vagy ki a többi politológus, hívására baloldali értelmiségéjét pogácsát tesznek, a meghívott polgármesterek pedig erős szövetségeseim, magyarul azért máshol meg azt gondolja, hogy ezek az emberek nem hátba támadták. Figyelj Gábor, ez nekem miközöm? Hát annyi között neképpen van, hogy ez, ez, ez, ez ahogy a vakondok mondja, ez itt a mi hazánk. Tehát ez a... Ez a mi, mi hazánk, mi... de nem az én ellenzékem. A, ö, ö, hát, Jól beszélsz. Ö, a hazámat nem hagyom el, ezt az ellenzéket pedig a sudba dobom. Maradok jó, a de Fidesznél de... jobb híján. Jó, te csúdba vagy tudod, hol mi, de, de, de azért itt két millió ember erről e, ezt, nem ezt gondolta, és azért, hogy mondjam, van Őket felelés, meg átverték a szó fizikai értelmében. Átverték. Nem az RTI klub verte át az átverésóval, hanem az ellenzék verte át. túl és az összes többitől szürke kardigánosok. És aztán mi hirtelen megkérdezi, hogy pozit kap -e így, pozi. Személyekre kihegyezve, pozí Hatalomhoz dörgölőző újságírók, miközben én is ezzel vagyok megvádolva, ha éppen aktuális, akkor majd megpróbálok rá megválaszolni. És hatalmatlan ellenzék, amely gyakorlatilag az újságírók színvonalán remeg és reszeg. Mondom, én, én ebben az egész történetben a, a, a leginkább ö, nehezen kezelhetőnek azt látom, hogy, hogy a, hogy nem az a munka végződik el, aminek el kellene végződnie, hogy tudnélik. Mi volt ennek a valódi oka? Milyen következtetéseket lehet -e ebből levonni? Mit akar tőlünk az a két millió ember, aki még ebben a nagyon nehéz helyzetben is minket választott? Van-e nekünk közünk egymáshoz? Mi az, ami közünk van? Tudunk-e, akarunk-e együttműködni az elkövetkező időszakban? Ha igen, miben? Ha ha nem, akkor miben nem. Ezeknek a munkáknak kéne hónapokon keresztül zajlania ez egy nagyon hosszú folyamat, ugye személyi következményeknek kellene történni, amik azért vannak, tehát ebben az értelemben elindult valami, még ha nem is úgy, ahogy el kellett volna, én elvártam volna, ezt is sokszor elmondtam, mások is elmondták, ha azon a bizonyos április 3. éjszakán mindenki fölajálja a sajátjainak a lemondását, látva a kudarcban való aktív részvételét és, és helyét, szeretvét. Ezt lényegében, hogy mondjam, senki nem tette meg, mert senki nem ezzel az indokkal tette le a lantot, mert nem volt valami más indok az meg az, hogy régóta nem akarja már, ezt most itt az alkalom a másiknak úgyis lejár a mandátumom a harmadiknak a gyereke született és folytathatom a sort vagy éppen vagy gyereke születik, és ehhez nagyon jó szívelő őszintén gratulálok. Tehát sok, sok minden okot láttunk, de azt nem, hogy érzem nyomaszt a felelősség, és ezért én most ezt felajánlom nektek, ami egyébként ennyi vér megvolt a fekete győrpucájában, amikor egy választáson ö, bukott egy sokkal kisebbet, mert ennek korán sem volt ekkor jelentősége mégis föl tudta ajánlani a lemondását, és, és, és nyilván az ő megzökönnyüdésére és a saját társasága közössége ezt el is fogadta. Ö, tehát azt gondolom, hogy, hogy itt a rossz úton járunk, ö, és ebben az értelemben persze én is azt állítom, az újságíró teszi a dolgát, csak nem az a nagy baj, hogy talál erre a alkalmat, ha ugye az az állítás, hogy a, a, le, a vezetőkkel beszéltek, tehát nem a háttéremberekkel, nem a tanácsadókkal, nem a, a felelőtlen. Szerintem nem, nem, nem a személyzetet, nem. A, szá, a szándék, a, szándék a, a Blick és a Bors és a hat magazin amivel nincs probléma, csak az nem jó, hogyha ez tudományos dolgozat szintjén kezeljük. Ilyen volt az, amikor február 25-én egyetlen napval az ukrajnai háború kirabbanása után a kampánystár elhívta az ország egyik legismertebb külpolitikai szakértőjét, akit meghallgattak az ukrán válság kapcsán. A megbeszélés, amelyen a Pártok egyes biztonsági szakértő is jelen voltak, azonban csúszott, mert Márkizai nem csatlakozott a megbeszélt időpontban. Ő végül hosszas késés után egy autóból jelentkezett be a szakértő véleményének meghallgatása helyett a miniszterelnök került átvette tőle a szót, és megosztotta a saját helyzet értékelését a résztvevőkkel. Válaszolni és reagálni, Nem tudtak a jellevük, mert a saját mondatója után Márkizai között, hogy nincs több ideje beszélgetés. Annyit mondott még, hogy az autója megérkezett egy benzítkuthoz, neki pedig el kell mennie pisírni. Ezután a szakértők megrökönnyedésére kilépett a hívásából. Két nappal ezelőtt ezzel kapcsolatban Márki a következőket írta, hogy talán a legszánalmasabb része a cikknek a biológiai szükségletek felemlegetése, ami még ha igaz is teljesen méltatlan a komoly újságírásod és egyetlen lejárató célzatú. A kompánystábon belüli konfliktusok és önállósodás következtében a nekem néha egy időben e, e, több kampányrendezés, médiaszereplés, interjút, szakmai fórumot e, e, stb. is leszerveztek, emiatt lehetetlen volt mindenhol személyesen megjelennem. A cikben idézett alkalmas tártaokat, ezért csak egy perces bejelentkezést kértek az autóból. E, elnézős csak itt e, hirtelen elugrott, de mindjárt vissza fogok találni hozzá. Egy másodperc. Elég messze Azt mondja, hogy azt mondja. Uh, leszerveztek emiatt, lehetetlen volt mindenhol személyesen megjelenni. A cikkben idézett alkalmával a ezért csak egy perces bejelentkezést kértek az autóban, hogy kamerák rűzíthessék, hogy online én is jelen voltam. Sajnálom, ha bármely résztvevő ott és akkor ennél többre számított, ez nyilvánvaló félreértés és nem tiszteletlenség volt. Um, ez aztán végképp a píséréssel, és különös tekintettel arra, hogy ebbe hogy egyeztek meg a, a, a dolgozat a jelentőségére, miközben azt se tudjuk, hogy ki volt ez a külpolitikai szakértő, mit mondott, ha egyáltalán mondott bármit is. Ezek olyan részletek, amelyek az egész szempontjából szerintem jelentéktelenek, a jelentősekről pedig nem esik szó, hozzátéve, hogy Márkizai ugye hosszú pontokon keresztül cáfolja azt, amit vele kapcsolatban írtak, és újabb dolgozatokat le lehet írni annak kapcsán, hogy akkor most végül is kinek van igaza, és nem, nem tudok rájönni, hogy akkor ez az egész mi célt szolgált. Hát ugye ennél rosszabbakat is mondott a miniszterelnök előtt, mert azt is megígérte, hogy neki vannak hangfelvételei ezekről a dolgokról is, hogy a, a, a, a, azokat akkor vagy megkérte a szerkesztőséget, hogy hozzák nyilvánossága. Tehát hogyha ez így fog menni, akkor ez tényleg egy hogy mondjam, egy önkivégző, megsemmisítő történetnek a, a egyre súlyosabb lépéseinek sorozatává válik. De az azért ezzel együtt is érdekes, és szerintem ebben az értelemben a, a pontos a, a cikk, nem tudom a történet, hogy volt, mert szerencsére nem volt a mód, de az biztosan mondható, hogy a... a a háború kitörését az ellenzéki oldal és a miniszterelnök előtt semmiképpen, de maga az egész oldal nem kezelte helyén. Egy ilyen teljesen új helyzetben, ami kialakult, mindennek meg kellett volna állnia, kellett volna hosszú időt együtt tölteni a lehető legfelsőbb szinteken, mert itt ez most már nem kommunikációs, nem kampánykérdés, hanem abszolút tartalmi, és súlyos kérdés, hogy egy ilyen helyzetben a hat párt legfelső vezetések közösen és a miniszterelnök előtt milyen megoldást Tud, akar asztalra tenni, és ha ezért 48 órán keresztül csöndben vannak, és ülnek egy szobában, és végig gondolják, modellezik, és odahívják a legesleg szakértőket, akik szoba állnak velük, meghallgatják őket, az a minimum, amit egy ilyen helyzetben egy felelős ellenzék kellene, hogy tegyen. Ez biztosan mondható, hogy nem történt meg, mert láttuk azt a széttartó, erről is, arról is, amarról is beszélő reakció almaszt, ami kijött az ellenzékből, amit felismerve találta meg a kétharmazós győzelemhez vezető utat az egyébként szerintem elfogadhatatlan módon működő Fidesz propaganda gépezet, amit... Túllépett számomra minden létező morális szintet, amikor lényegében azzal vádolta meg ezeket az embereket, hogy háborúba akarják vinni a gyerekeinket. Igen, de ezt a részt meg ugye egyrészt nem nagyon értem ezt a partizán interjút, hiszen hogyha valaki onnan elkésik, akkor végül is a partizán megteheti azt, mint baráti sajtó. Ha baráti sajtó. Egyébként az egész Partizán létrejött -e, összefüggésben volt az ellenzék győzelemre segítésével, amivel semmilyen probléma nincs. De hogyha egyébként, vagy van, akinek lehet, hogy van problémája, én tudomásul veszem, ha ezt valaki nyilvánvalóvá teszi, ám legyen, a Fradinak is van újságja. Hogy akkor viszont legyen annyira baráti, hogyha valaki elkésik, akkor és ilyen állapotban van, akkor az ott levő kérésére vagy később kezdjenek el beszélgetni, vagy halasszák egy másik alkalmat, Alkalomra. Nem emlékszem, hogy ez egy élő műsor volt-e, vagy sem. Nagy valószínűséggel élő volt, hogy az egész vereséget, végül is ebbe a katonákat küldjünk az Ukrá háborúba, vagy orosz-ukrájá háborúba, ennek a számlájára lehet-e vagy sem, nem tudom. De minden esetre ott a partizán, a baráti segítség helyett valami más nyújtott, és ez nem az első alkalom volt. Ez egy olyan tisztázatlanság, ez nem tudok hozzászólni, mert ezt a viszonyrendszert nem ismerem. Én nem vagyok baráti sajtó. De én szerintem ez is egy ilyen igazív félreértés. A tegnap már joggal helyre utasítottál, hogy nem mondjam azt, hogy amatőrök, mert nem, nem akarom bántani az amatőröket, ezt már megbeszéltük, csak akkor most megint ezt akartam mondani. Tehát, hogy ez is egyfajta végiggondolatlanság. Nincs ilyen, hogy baráti sajtó. A, ez egy tévedés. Az ellenzéknek föl kellett volna építeni, és erre voltak forrásai a saját hogy mondjam, átmeneti média felületeit, ahol tud szólni a sajátjaihoz, és ez nem a Partizán, vagy nem a HVG, vagy nem a Fiala János, vagy nem a Telex, vagy nem tudom, hogy még néhányat tudok talál sorolni, vagy a 444, hanem mert ezek az emberek, ha újságírók, és miért ne lennének azok, én tisztességes embereknek mondom őket, bár mindegyiket, minden felületet, amiről beszéltem, de nem az a dolguk, hogy eleget tegyenek az éppen aktuális ellenzéki politikai erők elvárásainak, hanem az a dolguk, hogy föltegyék a kérdéseket. Tehát ha én azt akarom, hogy, és ez egy nagy tévedés azt gondolni, hogy én elmegyek beszélgetni hetente háromszor ujás Marcihoz, aki szintén azon drukkol talán, és ez elnézést, ha ez egy feltételezés részemből, de talán ez megtehető, hogy egy másik Magyarország felé menjünk a Fidesz világába szemben, az nem azt jelenti, hogy azt fogja tőle megkérdezni, amit én szeretnék. Csak azt mondom neked mondani, hogy azt írja az újság a választáshoz közeledve, pedig történt egy másik olyan epizód, amely még ennél is jobban mutatta a háborús helyzet kaotikus kezelését. Március 27-én vasárnap este egy autószágodott az M7-es autópályán Balaton irányába, benne Gályé Zoltán, Marosi Gergő és Simon András ült, mert az nagy feladat vár rájuk, hogy Márki Zai Péter ugyanis rövidesen felveszi a kapcsolatot az ukrán elnökkel, Korábban a kampánystában is felmét, hogy alapos felkészítés után megké, megké, megkísérlik a Siófokra vezető úton. Az autóban három ember szinte folyamatosan telefonált, hogy ellássák Tanácsal Márkizai Pétert, aki erre nem tartott igény, de végül is nem vette fel a Zelenszki, mert kievet bombázták. Ehhez képest másfél héttel később a Kejfej Jancsiban az alábbiakat mondta Márkizai Péter, a beszédszél a személyiségem nem alkalmas, hogy többi mondatokra figyelő, és azokat megértő embereket nyerjek meg az ügyemnek. Elmesélek egy történetet, a kampánystábunk be volt lelkesedve, hogy beszéljek Zelenszki Zuman felveszik, és milyen jó lesz, hiszen van ugye ez a Putyin narratíva, meg a Kelet vagy a Nyugat, Európa vagy Putyin, és akkor erre fölépítve, milyen jó lesz az ukrán elnökkel való beszélgetés. Én meg vitatkoztam velük. Mondtam, gyerekek most is azzal támadnak, hogy katonács, hogy gyerekeket akarok meghalni vinni Ukrajnába. Mit hoz ki a Fidesz abból, hogyha összehoztuk egy találkozót. Olyan is volt, aki azt akarta, utolsó héten is, hogy föltétlen menjek Kijevbe. Mondtam nekik, egyrészt itt kell kampányolni, másrészt a Fideszre mire használná ezt ki, könyörgöm. Vannak ilyen tényleg pesti értelmiségek, akik nem értették meg, hogy ebben a Fidesz rendszerben bármi szép szívből jövő gesztus is az ukránok irányába az, hogy oda megyek és beszélek velük, és nem tudom mi, de hogy a Fidesz pont azt fogja kihasználni, hogy azt mondja, tessék, ott van, hát viszi a magyarokat meghalni, szóval ezt nem értették sajnos. Pont az ellenkezőjét írja ez a dolgozat. De ebben nem tudunk igazságot. Nem De mi? ilyen nem lehetséges. Tehát, hogy mondjam, azért az nem normális dolog, és nem most beszéltem, hanem akkor beszéltem Márki Zai, Péterrel, nem hagyhat ilyen nyitott kapukat egy dolgozat, vagy lábjegyzetben utalni kell arra, hogy közben más is elhangzott. Ez ebben a formában Tényleg arra jó, hogy az az értelmiség, amelyet egyébként le akart váltani Márkizai Péter, és akaratlanul egyébként most bebizonyította, hogy ezt az értelmiséget tényleg le kell váltani. Lehetséges, hogy velem is, veled együtt, de lehetséges, hogy csak velem együtt, és te megmaradhatsz. Ez az értelmiség egyébként mit tud tenni ennek a történetnek a feldolgozása érdekében. Azt pedig, hogy Karácsony Gergyei azt mondja az interjúja elején Stumf Andrásnak is, erre ne legyen rákérdezés. Azt mondja, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséget, mondta a Direkt 36 cikk szerint önnek akkor Márkizai Péterre utalva már, mint Gyurcsány Ferenc megesett, bár a cikkbe csak belenéztem, nem olvastam végéz ugye a Direct 36, unom már kicsit ezt a témát, unja. Ő. Ha én unom karácsony, azt megértheted, de hogy te unodba meg, hát kikérem magamnak. Én ez senki vagyok, te pedig a főpolgármester, aki miniszterelnök jelölt volt, unja. Gábor, ebben benne van minden. Az én pénzemel ne unja. Meg az én elvárásaimon, ha tetszik, ne unja. Megesett, bár a cibe csak belenéztem, nem olvasok végig. Onnan már kicsit ezt a témát meg, aztán főpolgármester vagyok, értekezleteket tartok reggelente, hosszú cikkek olvasgatása helyett. Appácska! Az értelmiség. Becsülendő, de ezúttal nem volt igaz a Gyurcsájnak. Válasz. Nyilván megvan a szerepem az ellenzék lesújtó választási eredményében, de ekkora kudarcot aligha lehet egyetlen személy nyakába varni. Szívesen vállalom a magam részét, csak sajnos nem látom a tömött sorokat, ahol azok gyülekeznek, akik szintén vállalnák a sajátjukat. Könyörgöm. A a szülei, vagy a barátai, vagy bárki, annak idején nem magyaráztál, hogy az ember nem azért kér bocsánatot, mert mások is bocsánatot kérnek, hanem azért, mert saját maga miatt ezt fontosnak tartja, és a rajta kívül senki nem teszi ezt meg, akkor ennek a jelentősége tízes skálán egyes, és Tumf András csak így átmegy rajta, oké, okay, rendben van, én felfigyelek rá. Egy hotújságíró beszélget egy levítészlet főpolgármester. Jó, de azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy karácsony csak ott volt azon az borzasztói szakán csak lemondott, még ha nem is tette egyértelművé, bár ebben az interjújában, amit én ugyanolyan figyelmesen olvastam, el, mint a Direkt 36-os, újságírók által felderített történeteket, és szerintem Karácsony is így olvasta ezt el, mert szerintem számára is legalább olyan fontos ez, mint számunkra, akik erről beszélgetünk most. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Karácsony ahhoz képest, amit mondjuk ez az egész ellenzéki politikai elit tett, még a, hogy mondjam, a számomra elfogadhatóbb szereplők. Hát akkor elnéző vagy, Gábor. De még egyszer, én túl szigorú vagyok lehet, magamat nézve, az biztos felmentő a és elnézést a súlyos kielentésekért, szívesen visszaveszek belőle, ha, ad, ha csak annyit érek el, hogy ezekre a dolgokra odafigyelnek, miközben antipatikussá válok. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és őszintén sajnálom az apropót, jobban annál, mint a sejten. és Tényleg köszönöm a segítséget. Én is köszönöm minden jót, Szerusz János, és Gábor! Jó reggelt, Hajna Miklós! Jó reggelt, Fiala János! Visszaveszek az indulatomból Horn Gáborral Imáron második alkalommal tegnap kezdtük, beszélgettünk a Direkt 36-on megjelent írásról, ami engem egészen mélyen kihozott a sodromból. És most megpróbálok visszavenni. Egy kicsit lehetsz halkabb, szívem? János, valami, valami ott hangos. Egyszer megmaradt technikával beszéltem, hogy kevésbé hallott be a mi kettőnk beszélgetésébe. Jövő héten lesz a hét végén a kongresszus? Várhatóan igen. Ez egy több napos folyamat, és, és igen, május végén születik meg a döntés majd arról, hogy ki a Momentum következő elnöke, és, és egyébként a teljes elnökségről is. Tehát egyben, egyben döntünk majd Uh, ugyanazon napon uh, minden személyről, de ez, ez egyébként két külön szavazás. Tehát uh, az egy külön kérdés, hogy kik az elnöki indulók, és külön kérdés, hogy kik az elnökségi indulók. Nincsen olyan, hogy uh, más pártokban szokott ilyen lenni, hogy az elnök mondjuk kijelöli, hogy kik az ő emberei, meg kik a, ki, a, ki, a, ki az ő csapata. Nálunk ez a, ez a kettő kérdés, ez, ez szétválik. Mekkora a grémium dönt, kik vannak ezen a kongresszuson, akik aztán döntenek a kérdésben? Hát, hogy jogi értelemben a Momentum küldött dönt. Ez 83 fős testület. A Momentumnak ez a legfőbb döntéshozó szerve két évre választja az elnökséget. Ők tudják módosítani az alapszabályt. Évente párszor ülésedik a küldött gyűlés, és, és azért ettől függetlenül, ők nyilvánvalóan választva vannak, ők a mandátumukat a Momentum tagságától kapják, és, és éppen ezért nem lehet azt mondani, hogy ennél a 83 embernél megállna egy belső választási folyamat. Nyilván ők sok szempontból fontosak, de nagyon fontos, hogy egy elnök az ugyanúgy kapcsolatot teremtsen a tagsággal is, és a Momentum szélesebb közösségével is, és azt gondolom, hogy a köldötek ezt is figyelembe fogják majd venni. Az, hogy téged alapvetően az befolyásolt, hogy Donát Anna nem indul, azt értem is, meg nem is értem, ugyanakkor, amikor Donát Anna elnyerte az elnöki pozíciót, mert hogy előtte nem ő volt, akkor hasonló gondolatok, ha meg is fordultak benned, nem indultál. Mi a különbség a két eset között? Hát amikor Donáth indult indul az elnöknek, akkor egyébként Orosz Anna is indult, uh, sőt Hollai Gábor is indult, tehát akkor uh, volt három elnök jelölt, akikről már időben lehetett azt tudni, hogy uh, ezt, ezt, ezt, ezt ambicionálják, jelentkeznének erre a feladatra. És uh, én, én abban a kérdésben egyébként azon a választáson, úgy voltam, hogy akár orosz annal nyer, akár dolált nyer, nyer, szerintem én azzal fogok tudni együtt dolgozni. Dolgoztam már mindketteljükkel közösen. Oké, okay, nem, de van. én azt olvastam, olvastam különböző megnyilvánulásaikat. Azért Székesfehérvárra, ha valakit ezt törlöm, tehát azért nem csak valami hasonlatot akartam mondani, de még miért befejeztem volna valami, valami hülyeséges sikerült az majd gyakorolni. Ha ez most konzervadás lenne, akkor kivágnám. De íve nem maradt hogy azért nem ugyanaz az irány. Tehát ott azért némi szögben van Donát Anna, vagy nem kis szögben Donát Anna és Orosz Anna elképzelése között. Megpróbálták nem, nem ezt csökkenteni, de azért teljesen nem sikerült, már mint kifelé a látszatot. Nem, nem feltétlenül ugyanaz az irány. Én, én ugyanakkor azt nézem, hogy tehát az irányt azt mindenképpen egy elnöknek is az elnökséggel közösen kell kialakítani, a kitalálnia, nem? Ennyire nem egy személyi vezetés van. Én az elnök személyt abból a szempontból látom pontosabbnak, és, és kiemeltnek a, a Momentum történetében, és hogyha megnézi valaki a Momentum alapszabályát, akkor mondjuk látja azt, hogy az elnöki szerep jogkörök, hatáskörök tekintetében nincsen annyira kiemelve, de mégis abból a szempontból kiemelkedik, hogy az elnöknek kell összefognia ezt, a, ezt az elnökséget, is, és vezetnie mégiscsak a közösséget. Tehát sokkal fontosabb szerintem mondjuk a személyiség, meg az, hogy valaki egy, egy, egy csapatot ebből a szempontból hogyan tud vezetni, irányítani. Mint miért pont két évre? Mint az, mi a... Miért pont két évre? Azért két évre, mert ha egy év lenne, akkor gyakorlatilag folyamatosan tisztítási Oké, okay, rendben van, de miért, miért nem hosszabb a ciklus? Ha négy év lenne, mondjuk, ami ugye a választási sziklusokkal megegyezik, az pedig már uh, én azt gondolom, hogy túlmegy azon a határon, amit mondjuk egy, egy párton belüli számon kérhetőség vagy, vagy, vagy, vagy felelősségre vonhatóság megkövetel. Tehát uh, én, én, én azt érzem, hogy a választások azok miért vannak négy évente, vagy ugye az önkormányzati az most öt évente van, uh, mert... Uh, Hát eredetileg az lehetett a jogalkotói szendék egyszer nemesebb időkben, hogy ennyi idő kell, hogy valaki megmutassa, hogy milyen teljesítményt rak le az asztalra, és a választók ezt meg tudják ítélni. Én azt gondolom, hogy egy párton belül, ahol jobban rá lehetünk egymás munkájára, napi szinten látjuk a sikereket is, meg a kudarcokat is, ott erre két év is elegendő, hogy kialakuljon egy egyértelmű kép és dönteni lehessen, hogy valaki újra ne újra ezzon, bekerüljön, ne kerüljön be. És egyébként kell is, hogy legyen azért, hogy ez ne négy évente történjen meg, mert valójában minden pártnak én azt gondolom, hogy létérdekel egy, egy bizonyos szintű folyamatos belső nyomás és belső megújulási kényszer. Ha ez elveszik, ha elveszik a belső verseny, akkor, akkor én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal könnyebben elkényelmesednek a vezetők is hosszú távon, és az, az, az rossz lesz az adott politikai közösségnek is. Ugyanak azt írott, hogy az új helyzetben viszont sokan megkerestek, buzdítottak a tenni akarásom, a felelősség pedig az diktálja, hogy jelentkezek a párt elnöki tisztségére. Múltkor nem csináltam meg azt a szavazást, amiről volt szó, nem tartottam túlságosan barátságos gesztusnak, mert nem is voltam egyértelmű abban, hogy ez egy jó ötlete vagy sem, de imárom másodszor emlékeztetlek arra, hogyha nem lennének személyes találkozásaink, vagy nem lettek volna, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy az a nyelvezet, amit részint interjúkban folytatsz, részint írásokban, abban már-már abban olyan uh, uh, gyakorlatod van, minthogyha több évtizedet eltöltöttél volna a politikában, és ezt nem a szó pozitív értelmében mondom. Akkor uh, elfogadom ezt a kritikát, és uh, remélem, hogy Ettől ellenkező nyelvezetben is tudunk néha beszélni, és nagyon szívesen belemegyek megint csak. Bármivel kapcsolatban is merült fel most megint benne. De hát ez, a, ez az a új helyzetben sokan megkerestek, buzdítottak, tenni akaráson, felelősségérzetem, ezek nem állnak távol a lózungoktól. És Terintem. elsősorban csak, hogy nyilvánvalóvá tegyem, tehát hogy ö, ö, a jövő héten ellátogat hozzám a legköszönő elnökasszony kedden, ő letett a magyar hangban, a magyar hang a legközelebbi orgánum a, a Momentum számára? Szerintem nem lehet ilyet mondani, hogy, hogy a magyar hang lenne a leggyakrabban. De legtöbb, mégis de a a, még hang... annak a felületeit használja a leggyakrabban, legalábbis tapasztalatom szerint. Hogy a csak magyar nem. hang az szerintem nagyon nyitott arra, hogy befogadja a anának a publikációját, vagy publikációit adott esetben, és, és vannak más médiumok, amiket... A Kertberfónius Gábor is azt hiszem ott szólalt meg először, miközben a Facebook oldaláról ezt még nem lehetett olvasni. És akkor... Tehát még jól is tájékozott a magyar hang. Én azt gondolom, hogy tehát, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs nekik abból a szempontból kiemelt szerepük, hogy mi hozzájuk másképp viszonyulnánk, mint más médiumhoz, de van a részükről egy olyan nyitottság, meg informáltság, amiből ezek Ez Az Ez az csak a pártból származhat? Ó nem. Ó, nem. Egy főpolgármester helyettes esetében az informáltság csak a pártból származhat. Szerintem nem. De de tehát ez, ezt a magyar hang tudja, hogy ők honnan informáltak. Lehet, hogy a pártam belülről, lehet, hogy a pártam kívülről. Én hallottam Városházáról nem a Momentum közösségében lévő ember erről beszélni előtt hogy a magyar hangon ez le lett volna írva. Szóval, szóval erre nekem határozott nem lenne a válaszom. Uh... És annyiban is van jelentőség, hogy Donát Anna 12-én identitásról, közösségről és tartalomról egy olyan dolgozatot tett le, mintha egyébként most ő indulna ezzel a programmal a Momentum elnökségéért és nem te. Én ebben azért nem látok kiveszni valót, mert én, én Donát Annának az egyik legfőbb feladat, látom, hogy egyébként meghatározza a Momentumnak a politikai tartalmi irányvonalát, ami egyébként tehát egy olyan folyamat, ami elkezdődött, de valójában egy fél éves elnökségi ciklus nyilvánvalóan kevésre. Oké, és de hogyha a... én a te dolgozatodat veszem a Facebookon, ami nem ugyanilyen célú, de van benne ilyen rész, és a Donát Annáét össze. Tehát hogyha ugye az a, a, a külföldi egyetemi módszert, ugye ahol egyébként valaki úgy javítja ki a dolgozatot, hogy közben nem is tudja, hogy kié, mert csak valami kódja van, tesz jobban ismered, mint én. Ugye ez így működik. Igen, reméljük, hogy nem csak külföldön, de, de igen. Oké, okay, én külföldi példát hallottam, lehet, hogy itthon is így működik. Nem Donát Anna miatt, és nem miattad, a két dolgozat nem egybevethető, de ha valamelyiket választanom kellett volna, én a Donát Annáit választottam volna, miközben nem tudtam volna azt, hogy Donát Anna írta, és nem te. Tehát De előbb utóbb neked is valami mert... hasonló dolgozatot le kéne tenni annak érdekében, hogy ne egy program nélküli elnökkel beszélgessek, vagy egy programmal rendelkező elnökkel beszélgessek, csak éppen ne legyek tisztában ugyanazok a gondolataival, amitről Donált Anna már tájékoztatott engem, miközben tisztázta a, a néppel és a katonasága, hogy nem indul az elnökségért. Én akkor kettő kettőd nagyon tárgyilagos, és még, hogy kevésbé politikai lózunknak minősülő, megjegyzés. Egyrészt szerintem nem ugyanaz a kettő műfaj. Ez abszolút, az, ez így van. Az egyik, az egyik az egy bejelentkezés, egy indulásnak a bejelentése, a másik pedig egy, egy leköszönő elnöknek egy, egy határozott politikai állásfoglalása, amit egyébként én nagyon remélem, hogy attól függetlenül folytat, hogy nem ő lesz az elnök, és, és, és én azt gondolom, hogy ebbe ő támogatni kell. Másrészt nekem van programom, minden minden momentumos helynek jelöltnek kell, hogy legyen programja. Ez még annál is részletesebb, mint ami egy publicisztikával belefér, mert, mert, mert sokkal több területet ér ki. Olyan dolgokra is, amik egyébként a nyilvánosság számára könnyen lehet, hogy érdektelenek, de a, a párt szüket közösségének, szakságának valójában fontosak, és a párt jövője szempontjából is fontosak. Viszont én ezeket a nyilvánosságban biztosan nem fogom a következő kettő hétben különösebben artikulálni, megvitatni, és nálunk az egy eldöntött kérdés a párton belül, hogy a jelöltségünk tényét, az indulásunkat önmagában kommunikáljuk a nyilvánosság felé, viszont azon túlmenően a tisztulítást azért egy belső ügyként Kezeljük, és, én és, és veszem, én is tiszteletben is, is tartom. Ugyanakkor nem először fordul elő a Facebook oldaladon, hogy saját magadat leírod valamilyen képpen. Ugye Orbán Viktorral és csapatával, vagy zenekarával kapcsolatban gyakran érte ezt a konglomerátumot, az a vád, hogy soha az életben nem dolgoztak a politikán kívül, és így a tapasztalatuk egyoldalú, fogaikat-e tekintetben egyoldalúan koptatták, amit a fogorvosok nem szoktak szeretni, akkor, amikor elmennek hozzájuk kezelésre. Ha abból indulok ki, hogy ebben a dolgozatban te azt írtad, amiben van valami kedves gyerekes, de én benned nem egy gyereket ismertem meg. Olvasom. Azt mondja, a momentumot 2018 óta vagyok elnökségi tagja, korábban kezdődik, szervezettünknek 2019-ben sikeres EP és önkormányzati választásokán kampányfőnöként vezettem a momentum kampányát, mint valami életrajz, de ami ezután jön azt őszinte döbbenettel olvastam. Én értem, hogy miről nem fogsz beszélni, de az, hogy az elmúlt hat évben hoztam stratégiai döntéseket, nem egyet, nem kettőt, pultoztam 35 és mínusz 5 fokban is, jó pár órát töltöttem tévéstúdiókban, tárgyaltam a koalíciós partnereinkkel is, ültem szemtől szembe fideszes politikusokkal is, tudom, mit jelent napi 14 órát dolgozni egy közösségért, Attól elkerekedett a szemem, mert nekem ezt itt méltányolnom kéne, de én ezt nem tudom méltányolni. Ez valakinek a leírása valamiről, amiről én azt tudom neked mondani, hogy annak idején nem azt mondta László György, a Magyar Rádió szórakoztató osztályának az főosztályvezető, az osztályvezető, hogy nem az a fontos, hogy mi érezzük jól mankat riporszituációban, hanem hogy aki néz, hallgat, hogy olvas bennünket, annak jelentsünk uh, valamit. Tehát az, hogy te 14 órát dolgoztál, hogy ültél szemben, fideszes politikusokkal, ebben tényleg van valami naív gyermeki, amit én nem vitatok eltüled, de hogy ezek érvek legyenek amellett, hogy te legyél az elnök, az csak arra jó, aki egyébként 34 fokban dolgozott, és mínusz 4 fokban, nem volt stúdiókban, nem tárgyalt políciós partnerekkel, és nem ült szemtől szembe fideszes politikusokkal, és csak 13 órát dolgozott egy közösségét, és akkor nagyon pimasz és kek voltam, amit tőlem néha nem áll távol volt, de um, tehát persze, én azért ennél remélem, hogy uh, mi ebben fogunk tudni érvelni, meg viterni. majd de a momentabányok jelöltjeivel. Nem, nem a bejelentő poszban fogok belemenni abba, hogy mik a pró kontrák másokkal szemben, stb. stb. stb. Az, hogy ez adott esetben egy szükségtelen extra mondat volt-e, és, és leegyszerűsíti -e egyébként mondjuk azt a <gül> pártelnöki Igen, ami Igen. Meg, a, meg a pártelnöki funkció. ez szerintem egy jogos kritika. De, de ha, ha, ha leírom ténylegesen a nyilvános Facebook oldalamra, hogy mi mindenről szól a pártelnöki feladat, akkor meg szerintem olyan belső ügyeket és kérdésköröket is viszek ki, amiket a Momentum tisztításával kapcsolatban az elmúlt öt évben ennek a közössége nem volt szokása uh, kiább vinni uh, egyszerűen a, a, a nyilvánosságba. És én ezt, uh, én ezt nem szöget meg, szóval, szóval abban abba van, igaz, abba van igazat, hogy én ezt uh, leegyszerűsítettem, vagy akár gyermeki szinten redukáltam. Uh, ez az én részemről egy uh, tudatos óvatosság, ami lehet, hogy, uh, hogy adott esetben most uh, a külvilág számára ezt egy rosszabb fénymez festilé vagy mutatja nem, be. nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem céljaim beszélgetek tehát, ha most azt kérdeznék, bárki, tehát a beszélgetésünk alapján, hogy nekem van-e valami célom a hajnalal? nincs. Tehát azon kevesek egyike vagy, akivel én minden héten beszélgetek, és amit egyébként azért se könnyű bővíteni, mert ugye a Direkt 36 után az embernek azért az ellenzéki politikusoktól, annélkül ment el a kedve, hogy minden tekintetben sikerült volna a Márkizai Péternek beváltani azt, hogy leváltja az értelmiséget, az ellenzék értelmiséget, de akaratlanul valamit mégiscsak sikerült elérnie. Azt kérdezem tőled, hogy akkor jól érzékelem azt, amit eddig te inkább cáfoltál, semmit megerősítettél, hogy azért benned ott van a vezető, hogy te legyél a vezető az ez iránti hajlam és vágy? Különösebben erős vágyam szerintem arra, hogy én legyek a párt első számú vezetője. Nincsen, és szerintem, ha ilyen erős vágy van valakiben, az, az, az, az nem, nem jó, nem szerencsés. És én, én bennem van, van arra ambíció, hogy egyébként amit én az elnökség működéséről gondolok, és akkor mondjuk egy-kettő dolga csak, hogy megvilágítsak, ami egy Facebook van, nem derül ki. A gyernökségnek nagyon fontos felelőssége van abban például, hogy milyen politikai döntéseket tart fenn, és, és miben marad konzisztens a párt, és milyen politikai döntéseket bírál felül és változtat. És én voltam olyan helyzetben is, amikor felülbíráltunk döntéseket, megváltoztattuk, mert volt, amikor kitartottunk mellette. És én azt gondolom, hogy a pártnak az jó, hogyha olyan elnöke van, hogy aki már, aki már látott elnökséget működni, aki látott már pártvezetést működni, és, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy tudok hozzátenni és tudom segíteni a, a, a momentum működését a, a következő években. Ez egy, ez egy inkább politikai, stratégiai szemléletmód, mondva megközelítés, hogy, hogy én, én láttam már ezeket a folyamatokat egyen jobban belülről, meg egy, meg egy nagyobb közösségre, hogy hogyan hatnak ki mint mondjuk más elnök jelöltek, és ez mondjuk engem vezérel, hogy, hogy, hogy ebben érzem, hogy fontos, hogy olyan elnökünk legyen, aki képes erre. De, de, de nem mondanám azt, hogy ez kifejezetten egy, egy irányítás iránti vágy. Hát én, én, én azt szeretném, hogy a Momentum elnöksége együttesen irányítsa ezt a pártot, és lehetőleg heten vagyunk az elnökségben, mind a hét elnökségi tag találja meg azt, hogy mi az, amiben ő irányít a legjobban, mert, mert egyébként is sok munka van, amit, amit meg kell losszani. Oké, okay. azt kérdezem, hogy jelek két jelölt van, vagy többen vannak már? Többen is lehetünk, de én nem akarom megnevezni. Hérjétes, ketten jelentették hogy... be? Ketten jelentették be. Jó, rendben van. Meddig lehet bejelentkezni? Um, ezt, ezt, ezt, ezt már nem közölném nyilvánosan, hogyha nem gond, mert ez már az a szintű belső információ, ami majd ha van még további. De ezt egyébként a momentum szabályzata megteni. nem mondja ki, amit egyébként mindenki tudhat? A momentum szabályzata kimondja, hogy mik a tisztúításnak a keretei, de a pontos határidők azok nincsenek benne napi szinten rögzítve. Ezt valaki, hogyha ki akarja következtetni és spekulálni akar, megteheti, de én pontosan nem szeretném ezt a határidőt. De honnan törülni. tudja ki következtetni? Hova kell fordulni? Hát én, én remélem, hogy nem következteti ki, meg spekulálja ki senki, mert én nem szeretném ilyen ja. szinten, hogy, ja, hogy Csak a, azt kérdezem, hogy Egyébként a határidők általában teljesen publikusak szoktak lenni, itt van valami ok, amilyet nem publikus? Nem a Momentum nyilván... tisztújításának még a dátuma sem szokott publikus lenni, ah, e, és e, ja, tisztul... A kongresszus se, vagy a küldött se e, nyilvános? Nem, nem nyilvános. Ha valaki tudja ha valaki tudja a Momentum tisztításának pontos dátumát, és felcsapja a Momentum alapszabályát, akkor a kettőből egyébként nagyon sok mindent vissza tud vezetni, és akkor abból juthat bizonyos következtetésekre, de, de, de őszintén szólva én, én nem szeretnék bárkinek ilyen... Hát inkább a szabadkőművesekre emlékeztet adni. ez, mint egy magyar pártra, de biztos bennem van a hiba. Um. Hát, kikre emlékeztet? a szabadkőművesekre <gül> valami Oké, okay, persze. A, a Fidesznek a, kö, a közgyűlése, vagy nem tudom, hogy hívják, kongresszusa, az megbezeg nyilvános, és annak lehet tudni előre a dátumát. Nem attól lesz jó egy pár, figyel, nem attól figyel, lesz, figyelj hajnal, nem el... erről. Figyel. Én te a beszélgettem Füriás balással, de ez nem publikus, és nem fogom megosztani az ezzel kapcsolatos részleteket. É. Én tartom azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akikkel korábban volt, és akik valamilyen tevékenység lévén nem lehetetlenülnek el az én szememben, és ott hát vannak olyanok, akik egyik napra a másikra úgy válnak le rólam, hogy közben azt sem mondják, hogy pá. Tehát én ebből a szempontból egy elég jelentős politikus temetővel rendelkezem, de az élő kapcsolatok is megvannak. És én voltam az, aki egyfolytában azt kérdeztem a fülestől, hogy a, a, a Köz, a, vagy ezt a Budapesti Közfejlesztési Tanácsot, ezt vajon miért nem lehet élőben nézni, ami neki eleinte nagyon megtetszett, mint ötlet, aztán valószínűleg a résztvevők, akik ott voltak, tájékoztatták, hogy ez miért nem lenne jó, de én sok szempontból vagyok a nyilvánosság híven, nem a Momentum az első, ahol ezt felvetem, annak idején amikor még ORTT volt és nem MHH, tehát nem NMHH, csak hogy értelmesen beszéljek, akkor volt olyan, hogy panaszbizottság, ahova fel lehet jelenteni különböző műsorokat, és akkor azt megtárgyáltak, és előbb-utóbb valamilyen következménye volt ezeknek a történetnek, például nem hosszabbították meg a koncesziós szerződést, és én élen a 2000-es évek legelején ebben. Egyetlen vetétársam volt a klubrádió, de a között az volt az óriási különbség, hogy mindig a klubrádió ügyvédeket küldött erre a találkozóra. Én elvittem a hallgatóimat a rendes tanulmányi kirándulás szerveztem, akkor e, emlékezetem szerint a Revicki utca pincéjébe, ahol e, volt ez. E, tehát a hajlamom a nyilvánosságra sokkal régebbi annál sem, mint hogy most tőled kérjem számon a Momentum küldöttségének nyilvánosságát, csak hogy tiszta legyen az ehhez való viszonyulásom, hogy nem veled kekeckedem ezért. Oké, okay, nekem az egyébként én tele azt gondolom, hogy lehet majd a jövőben a Momentumnak egyszer egy olyan tisztújtása, meg eljuthatunk oda, hogy ezt, ezt sokkal inkább a nagyobb nyilvánosság előtt kezeljük. Az én részemben semmiképpen nincsen kizárva. Vannak mostani szabályok, vannak mostani precedensek, amiket én betartok, és egyébként pedig én nem gondolom azt, hogy ez jelentősen befolyásolná a, a mi pártéletünknek, a demokratikusságát, a, a döntésünknek a, a tisztasságát, a versenyt, stb. Tehát zárt kapuk mögött is lehet. Uh, rendes foci meccset játszani. és uh, jobban és, nyitott. És, és, és, hát jobban nyitott. Én nem láttam Kárát, hogy elvittem annak idején. Tehát, uh, én csak a hasznát láttam, hogy elvittem a közönségemet a Reviczki utcára. Én uh, látok azért uh, uh, kockázatokat abban, Jó, hogy ez csak a nyilvánosságnak szól. Pontosan az, hogy eltolódnak a kérdések súlyai, és sokkal inkább a nyilvánosságot érdeklő kérdések. De neked igazad uh, van. Csak Akkor viszont az egészet lehetne rejtve tartani, az egy nagyon érdekes dolog lenne, mint az egész közlekedés alagútban zajlana. De... Az egészet nem lehet rejtve tartani. <gül> Sajnos ez nem így működik, és ezért húztunk meg valahol egy vonalat. Oké, okay, rendben. Van. Alkalmazkodom. Egy dolgot semmiképpen sem hagynék ki, és ebben viszonylag keveset kérdeznék bele, elnézést, egyébként sokat szoktam, remélhetőleg nem túl zavaró, illetve te egészen jól bírod, hogy mesélj a böszörményi úti történetről, mert ez maga, maga a pokol. Hú, um, muszáj, muszáj az alapinformációkkal kezdenem, mert szerintem sokan nincsenek feltétlenül tisztában azzal, hogy itt miről van szó. Van, uh, van egy... Uh, több irodaházból álló terület, ez a Böszörményi út, Beethoven utca, Szoboszlai utca által van határolva, és ez a terület és az ezen lévő ingatlanok, ez a hegyvidéki önkormányzat tulajdonát képezi. És ezeknek az ingatlanoknak a hegyvidéki önkormányzat képviselőtesteti ülése döntött a bontásáról, és döntött arról, hogy felállítanak egy projektcéget, ami egyfajta ingatlan beruházóként, potenciálisan a jövőben egy, egy lakóparkot építhet az irodaháznak a, a helyére. Egyébként ebben az irodaházban működött például orvosi rendelő is, meg, meg azt hiszem a család, családsegítő szolgálat is ott működött. Ennek az Kavar... aljában volt valamikor Bank. Ezt most fejből nem mondom meg neked, hogy ott volt-e valamikor Erste Bank, de ez, ez több épület is, most nem, nem, nem zárom Én ki. Én de... valamikor takarítottam ezeket, amikor te még sóhajsa voltál, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos. A lényeg az az, hogy... Mivel nem vagy biztos? Hogy abba, abba, hogy volt -e ott Erste Bank. Az abba. rendben van, nem az Erste Bankba takarítottam, hanem egy másik helyiségben, az Erste Bank az földszinten volt. Igen. É. A, a lényeg az az, hogy ennek az épület együttesnek kezdődött el a bontása az elmúlt, most már azt lehet mondani, hogy, hogy egy-két hónapban. És, ezzel kapcsolatban folyamatosan volt lakossági észrevétel, tehát nem és most ezzel először. kapcsolatban igen, tehát felmerültek lakossági panaszok, problémák, hozzám is jöttek be ilyenek. Ezek Erre többek között, csak, hogy, többek között csak, hogy egy-kettőt kiemeljek, ezek a óriási szállópor mennyiségére vonatkoztak, illetve a falrepedésekre vonatkoztak, amik a, a bontás következtében megjelentek a, a szomszédos uh, lakások falain. Ezzel kapcsolatban is én egyébként múlt héten, amikor a helyszínen jártam, akkor ezekre rákérdeztem. Uh, valamire egyébként uh, megnyugtatóbb választ kaptam, mint például az, hogy a, a locsolás mennyiségét növelték, de például ugye a védőhálók, amik szintén fontosak egy ilyen építkezésnél, hogy ne szálljon a por mennyisége, olyan sok védőhálót nem tudtak kihelyezni. Ekorában még miért ez az emelet omlásbe következett volna, beszéltél-e a polgármesterről? Beszéltem a polgármesterrel, kifejezetten a BBS beruházásot még nem került szóba, amikor mi személyesen beszélgettünk, mert abban maradtunk, hogy a helyi ügyeket majd egy következő megbeszélésen mm -hmm. fogjuk kinyitni. Viszont a képviselőtestületen volt szó róla a hegyvidéki önkormányzat ülésén, és, és ott mi egyébként szót is kértünk, és szót is kapott a, a bőszörményi út környékén szerveződő civil társaságnak, a bebeszélők csoportnak az egyik képviselője, illetve elmondtuk mi is azt, hogy, hogy mik a fő kritikáink, mik a fő problémáink, csak hogy egy, még egy másikat mondjak, hogy nem, nincsen egy olyan telefonszám, amit, ami, amit el lehetne érni központilag. Ehelyett közvetve kell mondjuk a közös képviselőkön keresztül keresni őket, vagy esetleg e-mailben, és ez nyilván egy lassabb folyamat, ami, ha mondjuk az ember tapasztal egy falrepedést, akkor azért annyira nem, nem megnyugtató. Visszatérve arra, hogy most az akut probléma, ugye hétfőn történt az, hogy a bontás során, a, ez egy hat emeletes irodaház egyébként a Böszörményi úton, a felső két szint az, az beomlott az irodaháznak a, a, az északi felében, vagy hát... A szószoros a... értelmében mázli, hogy nem esett kár nagyobb mértékben ember életben és vagyontárgyban? Igen, igen. Ez szószoros értelmében mázli. A böszörményi út az ugye nincsen teljes egészében lezárva ez alatt az építkezés alatt. A, a járda egyik fele le van zárva, tehát ahol az építkezés zajlik, ott el van kerítve a járda, de autó kettő még mindkét irányba járnak a Böszörményúton, a villamos mindkét irányba jár. Ugye ez a déli pályaudvar felőli oldal, nem a hegy felőli oldal. Ez a déli pályaudvar felőli oldal, igen, és, és hát amikor beomlott ez a két szint, akkor, akkor ez nyilván rá is omlott részben az utcára, és az a szerencsém volt, hogy nem talált el egy autót, egy villamost, vagy akár egy járók előtt, aki éppen valamiért arra járt volna, Um, ezek után uh, kiment ki a katasztrófavédelm lezárta a területet én is kimentem a helyszíne, beszéltem a rendőrkapitányjal ő egyébként egy nagyon tárgyilagos és korrekt tájékoztatást adott arról, hogy mit csinál a védelm, és én ezt még aznap részletesen uh, le is írtam mert, mert muszáj, muszáj ilyenkor elsősorban tájékoztatni az embereket mert az egész projekttel kapcsolatban én ezt tartom egyébként az egyik legfontosabb dolognak, hogy hogy egyértelmű és világos kommunikáció legyen. A statikus megállapította azt, hogy, hogy itt tovább kell bontani ezt az épületet még ennél, különben ez, ez, ez továbbra is életveszélyes lehet így. Ezért aznap éjszaka folyamatosan bontani kellett. Ez a környéken élőket nagyon zavarta, tehát aznap szerintem hajnali egyig nem lehet kb. Eladu, elaludni, de lehet, hogy tovább is, mert bontási munkálatok voltak. De ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez a statikus által előírt követelmény volt az életveszély elhárítása érdekében, és annak érdekében, hogy a böszörményi úton elindulhasson a forgalom másnap. Tehát lejjebb kellett vontani a szinteket, aztán a törmeléket az utakról azt bevitték nyilván az építési területe, és most már újra van forgalom kedreggel ked óta a böszörményi úton. De azért ez az egy nagyon, nagyon súlyos eset ettől független, ami történt, és, és én rögtön aznap, amikor kommunikáltam egyébként tényszerűen, tárgyilagosan, hogy mi történt, hozzá is tettem, hogy addig, amíg nem biztosítható az, hogy ez nem fog újra előfordulni, és nincsenek meg erre a a, a szükséges garanciákat addig ne folytatódjon a bontás. Jó, de erre is mindenféleképpen vissza fogunk térni, hiszen én olvastam az ezzel kapcsolatos levelezést, ami aztán ugye messze távolabb mutatott, de ez már korábban megkezdődött legfeljebb egy új szülött voltam én, akinek minden vicc új, és ugye ez a Böszörményi úti ház bontása után derült ki, hogy az ott lévőknek meg annyi kérdésük van az ott létesítendő lakóparkkal kapcsolatban is, ez az egészet a polgármester bizniszének tudják be, ami vagy igaz, vagy nem igaz ezügyben is várok majd tőled információt emiatt, most külön a polgármestert nem fogom megkeresni, háttérinformációt adnak abban az értelmében, hogy magával egyébként a projektel, ha ez a bontás ilyen módon nem, nem így zajlik, akkor egyébként az igényed a világán semmilyen probléma nem lett volna, de ez mind a jövő hét zenéje, amikor még előtte vagyunk a a küldött gyűlésnek, és a, utána már, e, e, már a küldött után beszélgetünk. Te jó stresztűrű e, valaki vagy? Tehát az feltételezett, nyilvánvaló, mint e, média hozzátartozó, írtam is neked, hogy hajrá, is erre válaszoltál, e, de jól tűrnéd az, hogyha retán nem téged választanának meg. Tehát azon, ugye külön ír e, Donát anna, hogy a sérelmi politizálás, a sérelmi nacionalizmus Magyarországon mekkora teret nyert, és hogy ennek a a, hogy ezt hogyan kell kivenni a Fidesz uh, halászhálójából, hogy ne ezt tudják örökké kivenni nagyon tehetségesen. Te egyébként azok közé tartozol, akár külföldi létezésed kapcsán, ahol más tanultál, aki egyébként egy jelen szintezőkenőmentesen tudja túltenni magát, vagy mit feltételez el magadról? Hmm. Az nem ellenkezőjét nem... kívánom, de mégis ezt kérdezem. Szerintem ez nem, ez nem stressztűrőképesség, tehát az, az kudarc kezelés, és uh... És egyébként én, én túl tudom tenni magam a, a kudarcokon, különben nem lennék itt. Szóval, szóval azért, azért volt pár személyes kudarcom is, meg voltak volt kollektív közösségi kudarcaink is. És, és én, én azt gondolom, hogy a politikában ez az egyik legfontosabb és, és, és leg, leghasznosabb képesség, hogyha ez megvan valakiben. Még jobb, hogyha ez nem csak azzal párosul, hogy aztán, tud uh, másnap is felkelni, és, uh, és létezni, és beszélni, és dolgozni, hanem, uh, hanem esetleg majd uh, korrigálni is tud ennek megfelelően. Én remélem, hogy nem így fog alakulni, meg remélem, hogy nem egy ilyen beszélgetést kell lefolytatnunk, uh, yes. de ha így hozzá a sorsakkal, uh, akkor majd nyilvánvalóan, akkor, uh, akkor annak majd fent tervezünk tovább. Én biztos vagyok benne, hogy, uh, hogy bárkit is válasz majd a Momentum és akár elnöknek, akár elnökségi tagnak, én eddig is együtt tudtam dolgozni a Momentum mindenkori elnökségével, ezután is együtt fogok. Hajrá, nem férjethető értelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm Jövő szépen. Hét. Szia. Hajnal Miklóst hallották, a Momentum országgyűlési képviselőjét. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Áthallásos a kérdés, nem rólad szól, de neked intézem. Benned meg van a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, és nincs köze a parlamenti választásokhoz, és azért mondom ezt, mert azért nem mondom többször, mert ugye Freud után taga, minden tagadásban állítás van. Én azt kérdezem és azt is megmondom neked, hogy ezt miért kérdezem, minden egyes alkalommal, minden egyes beszélgetés, ami konfliktúzusabb a Kejfei Ancsiban bennem vagy a hallgató közönségben felvetődik az, hogy vajon nem ez lesz az utolsó. Tehát az az érdekes, hogy nem is bennem vetődik fel. Tehát például volt egy összezörrenés, egy elég jelentős összezörrenés Navracsis Tiborral, és akkor mindjárt elkezdődött a sugdolódzás, hogy akkor biztos több nem lesz, mindjárt akadtak olyanok, akik az én álltak, akadtak mindjárt olyanok, akik Szavras és Tibor pártjára álltak, őket nem is nagyon befolyásolt egyébként, hogy miből adódott a konfliktus, az egészet valamiféle ellenségeskedésre, jó magyar szokás szerint használták föl, de hazudnék, ha tagadnám, hogy bennem is bizonyos beszélgetések után nem vetődnek fel ilyenek. A kérdésem az, hogy benned egyébként, mint vezérigazgatóban ez a... Ez az izé, mert most ezt nem mondanám félsznek, mert akkor valami valamiféle módon leírom hangulatilag is, ott van-e, vagy sem? Én szerintem ez a legtöbb munkakörben benne van, őszintén szólva, de nyilván az a helyzet, hogy a Városligetben is benne van, meg a, meg a Liget projektben is benne van, tehát a, és ilyetén formán a Városliget ZRT-ben és az én munkakörömben is benne van. Tehát azért itt egy tíz év alatt egy Szerinte nem sértő, ugyanakkor a Holdról is szabad szemmel jól látható összeg megy ö, ö, városfejlesztésre, ö, ami nyilván szerencsés történelmi időszakokban könnyedén működik, kevésbé szerencsés történelmi időszakokban nem működik. Tehát az a helyzet, hogy valóban, amikor az ember a, fölmondja a kötelező mantrát, és fölébred, és azt mondja, hogy pandémia csip hiány, háború, akkor azért túl a szavakon ennek a hármasnak... én ezt értem. És vajon ez benned van jelzős, akkor is, igen. amikor te beszélsz mással? Azt gondolom, és hogy... És veled kapcsolatban biztos, merül fel ez a kérdés? Biztos, hogy benne van, igen. igen. igen. De kalkulálod? Igen. Mindig mindent kalkulálok, persze. Te egy jó stressztűrő képességű pali vagy? nem. Nem. <laughs> De azt, azt mondta egyszer egy kedves ismerősöm, aki nálam szignifikánsan több topmenedzser lelkével foglalkozik, hogy addig legyek nyugodt, amíg ez valamiféle stresszt vált ki nálam, mert azon a ponton, amikor nem vált ki stresszt, akkor kezdjek el gyanakodni, hogy ott már valamilyen komoly pszichés torzulás történt. Mert nyilván az a helyzet, hogy aki megtartja a józanítélő és pontosan tudja, hogy minden külpolitikai, belpolitikai, gazdasági vagy egyéb helyzet hathat az ő személyes helyzetére, és hathat az általa képviselt uh, projektre, tehát hogy most tényleg ne az egyén szintjén mondjam, tehát hogy uh, ha háború van, és ez uh, sok más egyéb tényezővel együtt inflációt gerjeszt, és nincs pénz a gazdaságban, és e emellett még a fa árut se lehet behozni az országba, akkor az valószínűleg egy olyan időszakot hoz el, amikor amikor a, maga, a magasépítési beruházások nem fognak se piaci, se állami oldalon dübörögni, Na most, ha ezek éppen nem dübörögnek, akkor, akkor mi a helyzet? Szóval ez egy számtalan gondolkodtató feladat, amit egy, azt gondolom, hogy egy menedzsernek minden nap áraznia kell, és ráadásul nekem meg is kell tudnom válaszolni, mert alsó hangon van 200 ember, aki hozzám csönget be, és tőlem kérdezi meg, hogy jó, érti, hogy itt most vannak bizonytalansági faktorok, de van ez az infláció nevű dolog is, és többe kerül neki a párizsi, hogy lesz-e fizetésemelés, mondjuk. Tehát, hogy ezekre a kérdésekre kell tudni valamilyen választ adni, -e képet adni. És, és arra hovájtasz-e nekem válaszolni, hogy az a struktúra, amely lassan feláll a kormányzatban, abban a Városliges ZRT hova tartozik, vagy ezzel várjuk még ennek a kérdésnek a megválaszolásával? Nem tudok Sok ebben. Te említettél magas építést, ne jutott eszembe. Nem tudok most ebben a másodpercben erre válaszolni, mert azért ez egy picit lassabban történik, tehát ugye először az országgyűlési választások történnek meg, aztán kirajzolódik a miniszterelnök személye, utána megjelenik a minisztereknek a, és a minisztériumok felsorolása, utána előbb vagy utóbb elkészül egy úgynevezett statútum törvény, ami a pontos feladatköröket határozza meg minisztériumonként, és aztán utána vannak végrehajtási rendeletek, és ebben a láncban valahol az állami cégeknek a tulajdonosi joggyakorlója és a struktúrán belüli pontos elhelyezkedése, az, az szerintem még egy-két hét mire végleg kihazdolódik. Mennyire kíváncsian várod a, a végeredményt? A szociológus érdeklődésével abszolút. Van különbség? Biztos, hogy van különbség, nyilván. Tehát hogy jobb-e, rosszabb-e egyik vagy másik struktúrára, ma nem tudok válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy alapvetően azért itt mi az elmúlt időszakban Városliget ZRT-ként jelentős kulturális és ingatlanfejlesztési eredményeket értünk el és mutattunk föl. Van még feladat előttünk. De, okay, néztere, uh, megerősítette, úgyhogy igazából nem hiszem, hogy a struktúránál. Ed edd eddig beszélt egy olyan nyelvet, ami egyébként már másnak ajánlottam, hogy kevésbé legyen politikus, de te ezt egész kiválóan beszéled, különös tekintettel arra, hogy ez nem a legbarátibb témakör. Azt kérdezem tőled, hogy a múltban volt-e olyan, amikor a te létezésedet alapvetően meghatározta az hogy ki az, aki egyébként a te munkádban a következő döntéshozó, és ez jó vagy rossz minősítés nyert, vagy mindenki a feladatot látta, és ha bár voltak árnyalatbeli különbségek, nem volt jelentősége annak, hogy kivel kellett tárgyalni. Ugye, mi, amikor elkezdtünk működni 2014-ben, akkor ugye én 15 elején csatlakoztam a csapathoz, akkor a tulajdonosi joggyakorlónkat Emberi Erőforrások Minisztériumának hívták, mert hogy egy alapvetően Igen. kulturális fejlesztés volt. Aztán 2018-ban jött egy csavar és az állami cégek jelentős része, így a Városliget zértés, átkerült az NVTNM márkanében futó nemzeti vagyonért felelős stárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá, Máger Andrea joggyakorlása alá. Mi ugyanúgy tettük tovább a dolgunkat. Menet közben volt olyan időpillanat, és mi már elég régóta beszélgetünk, amikor éppen több miniszteri biztosunk volt, akkor volt olyan, hogy Persányi Miklós is miniszteri biztosként felügyelte a liget projektet, volt olyan, hogy Bán László az EMI által delegált miniszteri biztosként, aztán volt, hogy kormánybiztosként, biztosként, aztán volt, hogy nem által delegált miniszteri biztosként, felügyelte ezt a történetet. Az igazgató tanácsunkba is többször kibeültek emberek, és a felügyelőbizottságunkba is kibeültek emberek. Én azt tudom mondani, hogy én egyelőre itt vagyok. A Nem tudok az ellenkezőjéről. Előbb felsorolt minisztériumok nincsenek. Tehát itt azért sok minden Változik dinamikusan, de szerintem maga alapvetően a cél, hogy a Városliget megújításra kerüljön, és ez magas színvonalon történjen, ez egy picit független attól, hogy éppen milyen struktúra az, ami ezt az egészet felügyeli vagy, vagy működteti, mert maga a cél az nem változik. Igen. Csak azon gondolkodom, hogy mekkora feleket kerítsek annak, hogy egyébként a sajtó a találgatásaival jót vagy rosszat tesz, vagy ez csak a természetes kíváncsiság, vagy ennek a kíváncsiságnak a mértéke mennyire befolyásoló, de ezt most zárójelbe. rakom, és csak annak kapcsán jutott az eszembe, hogy tegnap informálisan szót váltottunk egyással Füriyes Balázssal, de ezen kívül csak azt tudom mondani, hogy arról volt szó, hogy nagy valószínűséggel két hét múlva lesz hogy a legtöbb hír, amit én most találtam a Városligettel kapcsolatban, az mind a hasznosításával kapcsolatos, tehát ezek ilyen boldog békeidőket feltételeznek, függetlattól, attól, hogy összefüggésben vannak a múltkori beszélgetésünkkel, Igen. amelyben ugye felvetődött az, hogy lehetett túl látogatott, ez egy új szó, mint az overqualified, tehát lehetett túl látogatott a over visited, a, a városliget. Egyen azt is tudjuk, hogy van egy markáns ellenzék, amely egy leendő buli negyedet lát a városligetben, és az ő ilyenfajta érzetüket ez csak megerősíti, Úgyhogy én három eseményről szereztem tudomást, és arra gondoltam, hogy esetleg további eseményekkel kapcsolatban felhomályosítod a népséget, katonaságot, miközben ugye nagyon örvendetes, hogy jövő héten hétfőle sajtóbejárás a Néprajzi Múzeumban már konferenciát hirdetett, nyilvános konferenciát a jövő hét második felére a Néprajzi Múzeumban, amire szintén kitérek, tehát egy újabb intézmény átadására kerül sor tehát ez sem maradhat ki, soha se szenvedünk témahiányban, de akkor mondom egymás után az eseményeket, ő nem feltétlen idősorrendben, mozgás éjszakája a Városligetben, június 17, nemzetközi gyermekmentő szolgálat és az ő felhívása, ez már naptár kell, azt mondja, hogy ez május 28-29, ez van közelebb, ez ugye gyereknap, Igen. és van még egy esemény, ez pedig kérem valásan, meg kell találnom, annyi papíron van, mint igen a csillag. Ez pedig a Főzdefest első hazai kézműves sörfesztivál, ez június 17-19, tehát ez, a, ez az első eseményel egy időben van, csak nem éjszaka. Nem annyira éjszaka. Igen. Vagy ki tudja, hogy annyira éjszaka. Uh, ugye arról volt szó, hogy az engedélyeket ti adjátok ki, megfelelő érvelés mellett és indoklás mellett valójában minek a függvénye az, hogy mi kap engedélyt és mi nem, és hogyha a nyár folyamán még megannyi eseményről tájékoztatnál, ami egyébként mind a Városliget területét használja, azt megköszönném. Figyelek. Felsorolni nem fogom tudni most a, az összes eseményt, ami a Városligetben lesz, bár nem lesz végtelen számú. Ugye, amit mindig fontos elmondani, hogy mi itt alapvetően vagyonkezelőként abban a helyzetben vagyunk, hogy mi ezeket nem szervezzük, ezeket a rendezvényeket, hanem, ha úgy tetszik, biztosítjuk a területet, vagy bizonyos szempontból eltűrjük, ugye a múltkori adásba erről Oké, okay, közvetítés kérdés, ha biztosítjátok a területet, a területnek a további hasznosítása, az kinek a dolga? nem akarok értetlennek tűnni, de milyen de, tovább. Tehát, hogy valaki kap mondan. engedét, és ő aztán másokat is odaenged, az, hogy őket milyen feltételek mellett engedi oda, ő köt velük szerződést, ti vele szerződést, nem akarok ilyen beszélgetni, Városlégeti Gyereknap 2022. május 28-29. Kereskedők vendéglátósok, jelentkezési lehetőség. Ezt a nemzetközi gyermekmentő szolgálat hirdeti meg, és itt vannak benne helybérleti díjak, amely különböző iparművészeknél, élelmiszerárusoknál, melekóhánál és tárolónál, energiaköltség, és ez mind mind a gyermekmentő szolgálat teszi közzé. Igen. Nyilván nekünk erre nincs rálátásunk, tehát mi egy terület használati megállapodást kötünk azzal, aki a terület használója. Nyilván akkor kötünk vele szerződést, hogyha megismerjük azokat a programokat és terveket, amiket ő szeretne ebben az időszakban. De pénzt én -e érte. Ennek van egy árazása, a közterület használatnak van egy árazása, ami nyilvános és elérhető egyébként a Városliget ZRT-nek a honlapján. Lehet tudni, hogy ez mennyibe kerül pontosan, de ettől függetlenül nyilván nekünk egyfajta minőségi ellenőrként vagy minőségbiztosítóként ebben fel kell tudnunk lépni, ami nem mindig könnyű, hiszen uh, fantasztikus leírásokat tudnak készíteni eseményekről. De most a minőségi azt jelenti, hogy amikor már zajlik akkor, vagy előtte? Ugye előtte kellene tudnunk ezt eldönteni, mert akkor, amikor már szerződést kötünk, akkor nagyon korlátozott a mozgásterünk. Tehát, hogyha mondjuk a gyermekmentő szolgálattal, ami ugye egy évtizedes hagyomány, hogy a Városligetben a gyermekmentő szervezi a gyermeknapot, ugye vele kötünk egy szerződést, és ő a alvállalkozásba behoz egy csomó egyéb dolgot a Városligetbe, és azok mondjuk nem mennének át valamilyen minőségi rostán, amit most nyilván előre nem tudok megmondani, hogy így lesz. Jó, és hogy mondod, Aztán felejtsük el a gyereknapot, ne a gyerekmentő kontójára beszéljünk. Létezhet-e olyan, hogy valaki a prezentációjában más tüntet föl, mint ami a valóság, és ha igen, annak lehet a -e következménye? Elméleti, elméletileg lehet, gyakorlatban azért Azokat a szolgáltatókat, akik ebből éltek az elmúlt uh, évtizedekben, hogy a ligetet mint kulisszát használták, és rendszeresen lelakták, és kétes minőségű termékeket hoztak ide, ezeknek a jelentős részét sikerült kiszorítanom, vagy kiszorítanunk, nem állítom, hogy ez... Értem. Tök, minden szempontból sikerült, törekszünk. Újabb kérdés. El, törekszünk rá. Azt árul el, hogy tehettek-e különbséget területhasználat tekintetében vonatkozásában a részére, csak megutaltam magamat, mert ilyen szót, hogy tekintetében nem használunk. Tehát, hogy alkalmastok-e bármilyen különbséget, vagy tesztek-e különbséget annak függvényében, hogy valaki egy gyereknapot, vagy egy sörfesztivált rendez, vagy nincs ilyen különbségtételre mód? Ugye ez generálisan egy, egy nehéz kérdés. Van-e túl használva a, a területfoglalásnak? Van, van. Tehát az a helyzet, hogy ebben nagyon nehéz, objektív mércét Fölállítani. Tehát nyilván az a helyzet, hogyha valaki bekopogtatna december 32-én, vagy akkor ő január 1 december 31-ig szeretné a Városliget 99 hektárját kibérelni, és innentől kezdve gastrotevékenységet folytatni, akkor azt hiszem, hogy elég evidens, hogy egy elutasító végzést fog kapni, és nem kívánunk szerződést kötni ebben a dologban. Nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt hogy az az irányelv, amiről sokszor beszélgetünk a műsorban, hogy ez valóban mindenki ligete legyen, de aként legyen mindenki ligete, hogy az a túlterheltség, amiről szintén beszélsz, és amit nagyon nehéz számszerűsíteni, ez ne következzen be, hogy ebben hol van az egyensúly, ez végtelenül nehéz. Tehát, hogy egy múltbéli példát mondjak erre, hogy ez mindenkinek világos legyen, két evidens ügylet, a futóversenyek kérdése, és mondjuk az állatkertnek a kérdése. Én szerintem hozzátartozik egy világvároshoz, hogy abban futóversenyek legyenek, és színvonalas futóversenyek legyenek. Ezek hosszú időn keresztül a Városligetből indultak, főleg amíg a felvonulási tér még az ő egykori dicsőségében állt, onnan rengeteg indult el, de azt gondolom, hogy teljesen jogos felvetés volt Persány Miklós részéről, hogy tekint hogy az állatkert látogatói a négy tavaszi és négy őszi hétvégén a, a, hozzák az éves látogatószámnak, most nem akarok hülyességet mondani, de 50%-át, tehát azokon a szép tavaszi és szép őszi hétvégeken, amikor jellemzően szervezik a futóversenyeket is, ha neki lezárják az egész ligetet, és emberek azért nem tudnak az állatkertbe jönni, mert a futóverseny miatt megközelítetlen a városliget, akkor neki az egy, az egy kieső bevétel, ami nagyon élesen érinti az állatkert. Hol van itt az igazság, akkor emiatt mi ne adjunk ki területhasználati engedélyt egy futóversenyre, tehát hogy ez egy folyamatos mérlegelés kérdése, amit igyekszünk, és ebbe jön még az a minőségi cenzus, ami ennél még egyel nehezebben megfogható, hogy vajon az a típusú rendezvény, ami oda jön, akár a hősök terére, akár a városligetbe, az eléri- -e azt a kívánt színvonalat, ami a megújuló ligettel tud beszélgetni. És ez egy nehéz ö, döntési feladat. A gyereknap előtt még lesz módunk megszólalni, az ugye a jövő hét, és a következő esemény az pedig június második fele, tehát ott is. Az, hogy egyébként mekkora hasznot hoz ez a az esemény valamely szervezetnek, és akkor nem teszek különbséget, miközben óriási különbség van egy sörfesztivál és egy gyereknap között, ez közömbös a Városliges ZRT szempontjából, ez nem ismerve a rendezvényhez való viszonyulásnak? Ez nem ismérve alapvetően, de nyilván azért itt ez a... Pontos fogalom, ami a társadalmi hasznossággal írható le, azért megjelenik ebben a kérdéskörben. Tehát akkor, amikor mérlegelünk, akkor azért alapvetően olyan rendezvényekkel képzeljük el a városligetet, ami túl tud mutatni azon, hogy a szervezőnek a profitészsége milyen szinten kerül kielégítésre. Tehát kell valami töbletet hordoznia ennek a dolognak. Volt egy nagyon kedves cikk a Bors online-on, illetve a Borsban az Újra vannak halak a Városligeti tóban cimmel, amiből megtudtam, hogy a Városliget zérté korában a szétségi fürdőt hibáztatta. Szerintem ilyen sose volt? Én nem tudok erről, hogy mi Csak hibáztattuk szeretném, róla, hogy ide ez Igen. van írva, mondva a létesítményből érkező termálvízben lévő biológiai szennyeződések, illetve a magas fertőtlenítő tartalom okozhatta a halpusztulást, ezt azonban a szécsényi fürdő tagadta. Tehát azért nem árt, hogyha a napi sajtót elolvasod, mert akkor abból olyanokról is értesülhetsz, ami egyébként nincs is. Tehát ez egyébként az én kedélyeimet borzolni szokta, tudomásom szerint a tiédet is, ezért aztán minél kevesebbet beszélgetsz velem, annál jobban jársz hozzátéve, hogy a halaknak a telepítésével kapcsolatban valaki megjegyezte, hogy ő nem látja a halakat, de eddig se látta őket, mert nem megy túl közel a parthoz, de a halak benne vannak, úgyhogy valahol az abszurditás szintjére sikerült az Újra vannak halak a városégeti túban, című cikknek eljutni a ajánló figyelmetbe. Mindenképpen, mindenképpen el fogom olvasni. Végezetül, de nem utolsó sorban azt mondja, hogy Május 23-án 14 órakor, az kérem Alásan, hétfő. Látványos kiállításokkal nyitja meg kapuit a Néprajzi Múzeum. Előtte lesz egy bejárás, ahova én is elmegyek, ha akkor még életben leszek. Lesz hivatalos, hivatalos átadó, vagy kivételesen ilyen nem is lesz? Egyébként miért nem muszáj, hogy minden épületnek legyen egy hivatalos átadója, vagy erre mikor kerül sor? Tehát van egy ilyen protokolláris esemény? Ezek folyamatosan vannak, tehát ugye majdnem minden ilyen intézménynek több megnyitója is. Van szakmai megnyitó, protokolláris megnyitó. De esetleg egy olyan esemény, ahol szakcsilakatos Robert fog zongorázni, és lesz miért majd visszatérnére? Nem tudok arról, hogy... Szakcsi úr zongorázik-e bármelyik megnyitón. Jó, csak arra gondolok, hogy akkor számára... ugye az egy olyan esemény volt, amitől hirtelen elhíresült a Magyar Zeneházának az átadása, holott nem ez volt a legfontosabb esemény benne, hogy lesz-e ennek egy ilyen eseménye, ahol nem Szakcsi Robert, hanem valaki más, valami mással, vagy ilyen nincs? Biztos lesz ilyen is ja, a, rendben az van. elkövetkező időszakban. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy kettő órakor, aki odáll a pénztárba, az kettő óra, egy perckor bent lehet. Pontosan, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az a fantasztikus épület, ami ott van az 56-osok terén, az megnyitja a kapuit. Én már nagyon várom. Tényleg, nagyon sok munka van benne, mind tartalmi oldalról, mind épület oldalról, Úgyhogy vannak szerencsések, akik ugye már járhattak az épületbe valamilyen készültségi fokon, de a legtöbben most fogják először látni. Milyen, képet hogy... mutat, milyen képét mutatja, a kevencsét nem akarom magamra haragítani téged, meg nem foglak ezzel a tetőteraszt, mert nekem az a legvonzóbb, igaz, hogy nem jártam még a múzeumban, tehát könnyen lehetséges. Jártam a múzeumban, de akkor még nem volt abbenne a tárgy. Könnyen lehetséges, hogy ezek komoly konkurenciáját fogják képezni a tetőterasznak, ami nem tetőterasz, hanem egy ilyen félkörív. De, de ott a növényzetet, nem tudom, te arra rálátsz, úgyhogy tudod megmondani nekem, hogy ez milyen állapodóban. van. Őrületesen jól néz ki, tényleg. Tehát én, én egyfelől minden nap látom, másfelől tegnapon bejártam az egész múzeumot, és kint voltam egy gyönyörű tavaszi időben a, a tetőn. Hihetetlen élmény. Tehát én, engem minden egyes alkalommal nagyon megfog tehát ott sétálni, leülni, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a közönség hogyan fogja használni. Nyilván meg kell tanulni egy ilyennek a használatát, hiszen nincs Budapesten hasonló, de még európai szinten sem nagyon, tehát hogy egy épület tetején hogyan is élünk mi tulajdonképpen, mik a napi használati szokások, úgyhogy ennek ki kell alakulnia, ezt én is izgatottan várom, hogy... Hogy hányan jönnek, hogy hogy kerül be ez a napi körforgásba, ki az, aki kilátóként használja, ki akar piknikelni, ki csak beszélgetni, ki bemelegíteni a néprajzi időszaki kiállításainknak megtekintéséhez, szóval izgalmas lesz. De nagyon uh, jól néz ki. Semmilyen félreérthető módon gondoltam rád, másodszor mondok olyat, amit mindenki félre fog érteni, hogy megjelentek reklámok a Spirit FM műsorában, Uh, ami egy örvendetes dolog, egyik napra a másikra, és ebben az egyik reklám arról szólt, hogy a Komáromi erődben uh, fellép Balás Klár és Korda György, ami két dolgot is jelent, egyrészt, hogy meggyógyultak, és akkor innen szeretnék üzenni Korda Györgynek, hogy örülök, hogy meggyógyult. Hosszú betegségéből, amit a legkülönbözőbb módon kezeltek, ezt szintén erről beszámolt a polvárt is, korábban szó volt arról, hogy ezt az erődöt hogyan fogják felhasználni különböző kulturális eseményekre, lám, most már eljött ennek az ideje, és nagy valószínűséggel sokan fogják felkeresni a kováromi erődöt, emiatt a koncert miatt, ami valamikor a közeljövőben lesz, de most mindjárt megnézem, hogy ne legyek pontatlan. Mindjárt eljutottál az összembe. Megint tanulok a halak után. Én, én nem hallottam ezt a hírt, de, de biztos, ahogy egyáltalán a komáromi hát... erődrendszeren belül a csillagerődben lesz-e ilyen típusú koncert, ennek azért érdemes utána nézni. Elképzelhető, de az ellenkezője is, mert ugye egy hatalmas erődrendszerről beszélünk. Várjál egy pillanatra, meg kell, hogy nézzem. Komáromi erőd, nem, nem, nem néztem meg, de csak nem hallottam ennyire félre a reklámban. Másodperc. Azt mondja. Hát nem találom, de akkor majd a beszélgetésünk után megkeresem, mert az erőt feszt programok. Hát, ha ebben van benne. Jó, nem húzom az idődet. Zorán koncert lesz Komáromban, de hogy ott lesz, azt nem tudom, tehát ezt meg fogom nézni. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Szia, jövő És jövőnye. találkozunk. Illetve hétfőn találkozunk. Szia. Igen, szia. Most már megnézem. Komárom. Zorán koncert. Monostori erőd, igen. Június 17 minden június 17-én már két esemény van a Városligetben, de egy olyan kordakoncert van-e. 42, most jött el a beszélgetés ideje, ha akarnak vele élni, majd teszek be zenét is előbb. utóbb Ha a Kumáromi erődben lesz, akkor János majd fogok tőled kérni egy korda Györgyöt. De még nem tartok itt. Szeptember harmadikán 30... 30 Debreceli Nagy nagyerdei víztoronyban lesz koncert, én nem azt keresem. Ha valaki tud segíteni, Szeptember 3-a szerepel, semmi korábbi. Én valamit rosszul hallottam. Korda György és Pixa. Ön tudják ki ez a Pixa, ha már itt tartunk? Most már ott is tartok, hogy mennyibe kell egy Korda György koncert. Nem segítenek nekem ilyen fontos dologban. Másról is beszélgethetünk, vagy erről se. Én teljesen lényegtelen dolgoknál teljesen le tudok ragadni. 18 és 19-én a monostori erőt le a monastári erőd és a csillagerőd az két különböző dolog. Mert ebben 061. bármilyen témában. egy Jó reggelt! Jó reggelt, szia Horváth Péter! Hát nem hiszem, hogy még szó volt róla, egy nagyon jó hírt szeretnék közölni veled hogy Dobos Mennyhért végre nyugdíjba megy. Igaz, de a réges régen, tudom, tudom, hát egy, egy egyethetes követ igaz, hogy 14-15 év késésed, de egy olyan ember, aki nem ismeri meg Óberes Oszti Péterről fiam a János arcát, az egy percig sem volt volna szabad, hogy a médiával maradjon bármilyen a körben. Maximum takarítóként. Nekem ez a véleménye. Emlékszel a dolgokra. Hát, Jaj, hogy nem végeznék, ez én történetem volt. Váin, hogy fogom majd átél Van este, a parton bolyongok Lámpák fényében utána kutatok Ő, csak ő, csak őt imádom én Mikor lesz már És én valamit halucináltam. Nem segítennének nekem az ügyben, hogy találnának nekem egy komáromi kordaja egy koncert a közeljövőben. Menki domborítani. 061-712-42 nagyjából még egy tucat perc van hátra a Kisamburssal folytatott beszélgetésig. Addig bármi. ez le fog most már kötni kilencik, de ha bármivel kapcsolatban telefonálnak, akkor a fiebemet más helyre fogom fordítani. és kétségeim támadtak, hogy egyáltalán hallottam el ott reklámot. Nagyon utálom, amikor magamat ilyenen kapom, tekintettel arra, hogy másokat milyen mértékben szoktam kárhoztatni. Autóban hallottam idefelé jövet, akkor nem szoktam alkulos befolyásoltság állapotában lenni. Most azonban mégse találok semmit sem. Önök se találtak. Mit kell ilyenkor tenni? 26. Karácsony Gergely interjú. Tudom, hogy méltatlan így korda hogy után négy percben felajánlani, hogy erről beszélgessünk, de megpróbálok műsort vezetni. Ne aggódjanak otthon is így van, ha valamit nem találok, vagy valami foglalkoztat, képtelen vagyok másra átállni, de azért nagyon igyekszem. 061. 712, fél 10 Fél tízkor, amikor véget ér a kis Amrussal folytatott beszélgetés... Abbvalami a műsor is véget fog érni, úgyhogy van most telefonálnak, vagy a mai napot illetően soha. megvan ne. kérem alássan nem komáromban, hanem komárnóban ja istenem Május 28-a szombat Tehát akik kerestek és nem találtak Ilyenkor mindig megnyugszom Tehát azért ez egy fontos dolog 2022 Május 28-a szombat Koradél délután 6 óra Korda Poker Open Komárnó Casino Nem kérek most már János egy Korda György számot, de Nem hallottam félre a csillagerődöt mindenféleképpen, tehát a csillagerődől elnézést kérek, a csillagerőd az nem stimmel. Tehát azért teljesen nem működött jól az emlékezetem, elnézést kérek, de a komárom a stimmel, csak éppen nem a Dunának ez a partja, hanem a túlpartja. Pókerverseny lesz, Korda György és Balázs Klári koncert egész este, DJ, svédasztalos vacsora. Határtalan szórakozás. Nem reklámot hallottak. Ja, hát nem éltek a betelefonálás lehetőségével, sajnálom, és még egyszer elnézést a csillagerődtől, és egyáltalán, hogy összefüggésbe hoztam a kordakoncerttel, a csillagerődöt rosszul tettem. És vagyok, reggelt Jó reggelt kívánok! Te nem beszéltem Füries Balázsal, de az abban elhangzottak, nem publikusak, úgyhogy. vagy publikusak ennek következtében, ami a népszavában erről megjelent, nem mintha nekem kellene, sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem tudom, hiányzik-e önnek egy tárgyalópartner. Igen. Az én kicsit még kicsit ezért lassabban halad a kormány átalakítás és a kormány hivatalba lépés, mint amire én előzetesen számoltam, tehát, hogy abszolút az az egy hogy ilyen hiányi. Miben? Ezért nyilván a, vannak olyan futóügyek, amelyek bármilyen futóügyek segítsen, nem nem ha le, legyünk konkrét, a öntől Mondjuk általán. a budai fónódó villamosnak a Oké, okay, ott mi? E... Ott mi lenne aktuális, aktuális, vagy mi lenne jó, ha túl tudnának rajta jutni, vagy kiderülne a másik fél hozzáállása, vagy mire volna szükség? Benne egyébként egy folyamatban van a tervezés. Most egyébként a, holnap, a jövő heti közgyűlésre viszünk be egy előterjesztést. Most nem a mában nyitulok ebben tekintetben, nem a, a holnap utánban. Tehát az, hogyha igazak a sajtójürek is megszűnik a Budapesti Fejlesztési Központ, akkor ez a projekt az első ide miközben azért van rá igény, meg minden villamos hálózatfejlesztésnek örülünk. Tehát ennek is én azt feltételezem, tovább. hangsúlyozom, csak feltételezem, hogy lehet, hogy lesznek szerkezeti átalakítások, de így feladatok szerintem, tehát a, ahol, ahogy szokták mondani, a hullámsírba szerintem, de én ügyben nem vagyok egyetvás, ahogy otthon mondták, nem viszi a hullámsírba ezeket a projekteket, de ezt egyébként azért is mondom, hogy legyen vidámabb. Ugye nagyon fontos, hogy a hullámsűrbe kerül -e, vagy pedig egyszerűen parkoló pályára. És De az kettő a kettő között átmenetleg nincs különbség. A parkoló pályára való kerülés, az nem egy szándékos cselekvég feltétlenül, hanem a hát az nem annyira fontos. Tehát, hogyha létjön egy nagyobb szervezet, ahol kisebb, már tágabb fókusz lesz, hogy már kevéssé a ügyek érdeklik, hanem bármilyen mással, akkor könnyen lehet, hogy fontos-fontos, csak hát most nem érünk el foglalkozni. Hány olyan projekt van, amiben ennek jelentősége van? Azért van a rakpart tervezés, a budai fonódó, ezek mindenképpen ott vannak, mint folyamatban lévő. Ezek milyen stádiumban vannak? Hát a fonódóról ugye a tervezés lezárásról van, és utána a kintelezés. A rakpart tervezés... Ebben ki, ki ölt időt. alapvetően pénzt Maradjunk a Fonódónál. A Fonódónál a kormány ölt bele pénzt, ez is volt a megállapodás, valójában ők is ígérték meg. A rakpartnál azért ebben van már fővárosi pénz is valahol dologban, de ugye itt ez fontos, hogy tervezési időszakban vagyunk, de ezt kellene végigvinni. Ezen vannak olyan korábbi FKD döntések, és persze erre azt fogjuk mondani, hogy legyek már naív, hát hogyha nem hajtották végre, akkor Miért önne meg, de mégis azért volt egy folytonosság, hogy legalább tudtuk, hogy miről beszélünk, még hogyha tudtuk azt is, hogy nem valósultak meg. Azt árulja el nekem, hogy ön ehhez hogy viszonyul, mert ha magamból indulok ki, amíg nem kerül a horizontomra, bár ki tudja, hogy ez önmagában nem valamiféle szándékos eltolás, addig nem zavar, de ha a horizontomba jön, akkor pillanatok alatt nagyon izgatott és feszült tudok lenni. Hát tudsz ez hogy mire gondolt pontosan? Hát arra gondoltam pontosan, hogy, hogy, hogy egyszer csak az embernek eszébe jut, hogy nem talál valamit, hogy akkor ezt most elvesztette, otthon van, mégis mi a helyzet vele. Ezek a projektek, amelyek ebben, ezekben az állapotokban vannak, önt mennyire feszélyezik egyébként, hogy ezen az állapoton valaha is túllépnek-e, itt maradnak, visszafejlődnek, mikor fejlődnek tovább, ki mikor fog erre választatni? Jó, értem. Uh, ugye ezek folyamatosan dolgoznak rajta a kollégák tehát azért... Önök részéről igen, de kérdez... a másik oldal hiányzik. Hát, hogyha a másik oldal hiányzik, akkor az esetben mikor előnk is hiába dolgoznak rajta, hiszen ez, ezek egymásnek nem fog működni, már csak azért is viszont a finanszírozást, a, például a Fonul esetében, a kor, és a megvalósítás is a kormány biztosította, tehát azért ezek napi szinten jelenthetnek problémát, és már önmagában egyébként az is, hogy az átállási időszaka az mindig lelassítja önképpen is a bürokráciát, és ez, ezzel együtt akkor lelassíthatja ezeket a projekteket is. E, emiatt mondhatom, hogy ürgulok, e, nyilván ettől nem fog megoldódni a dolog, csak én azt várom, hogy végre felálljon a kormányzati struktúra. Van-e olyan, ami történt? a körmére ég a fővárosnak? Hát azon kívül, hogy nincs pénzünk, azon kívül a az műzünk. Kevésség a, az nem a az körmére a igaz, nem az, az ugye azt jelenti, hogy most azonnal nem talál rá megoldást, akkor abban valami maradandó átmenetleg, vagy tartósan maradandó változás áll be. Ilyen van-e? De azt is kérdezhetném Öntől, hogy van-e Önnek most egy olyan telefonszáma, amit ha felhív, akkor megmondják, hogy az a dolog egyébként van-e, vagy nincs? Nincs ilyen telefonszáma, ez a probléma, tehát hogyha most állunk, Tulajdonképpen április 3 óta azért sok tekintetben inkább csak állunk és várunk arra, hogy a kormány felzárkózom, vagy összezárkózom. Nézzük be hasonló dologra emlékszik-e, hogy valahogy is panaszkodtak a városházát illetően? Hogy mi vártak? Nem, hát nem csak, hogy vártak, hanem, hogy nem tudták, hogy kit hívjanak föl, vagy akit felhívtak, szétárta a karját, és azt mondta, hogy nem tudja, nincs döntés, nem is tudja, hogy mikor lesz döntés. Hát, hogyha engem hívott valami kormányzati partner, akkor biztos ilyen nem ráztam le. Tehát ez az én ágámon nem történetett ilyen. Persze könnyen lehet, hogy most kettő perc van jönnek egy SMS-t is azt mondja, hogy ő emlékszik valamilyen történetre. Én az én fejemben nincsen ilyen. That De is, azért that az that fontos hozzá tenni, és ebből ugye a, a, a, a lérendő a, a kormányzati partnereket, hogy mindig egy kormányváltás, és most én értem, hogy a miniszterelnök személye nem változik, de láthatóval mind a kormányzati struktúra, mint a fókuszpontok változnak. Ebből következően azért mégis egy kormányváltás. Oké, okay, akkor szemdés, azt kérdezem önt, hogy ez a ugyanígy Nekint a, a tarlós szerosan... íra után vajon, mennyi volt az átállás a városházán a tarlós és a karácsony által vezetett városháza között? Volt egyáltalán, mert ugye a Stafitának az a lényege, hogy ott ugye, ha tetszik, még gyorsul is az átadása után. De mekkora átmenet jöhetett létre, emlékei szerint a kettő között, ha egyáltalán volt? Hát, de ott van egy közögi vett átmenet, hiszen október 13-án voltak a választások, és november, ha jól emlékszem, harmónikán e, alakult meg a közgyűlés. Tehát a, között, a kettő időpont között, volt pár nap, amíg még Tarós István volt a főpolgármester, majd csak karácsony volt, csak főpolgármesterként, tehát nem is e, voltak még helyettesével a rendszerse rált, vagy a november 3-án már érdemű közgyűlés volt. Nyilván persze most e, szintén könnyen lehet, hogy azt mondják, hogy hát voltak futóügyek, amikbe nem zárkoztunk fel gyorsan, e, de én nem emlékszem, hogy még decemberben már FK-t is tartottunk, tehát hogy azért ez egy ilyen Ön, megyeket, mikor, ön mikor? Tehát önnek is le kell tenni az esküt? Vagy egy... igen, november elején. Tehát az első alakuló közgyűlésre tettem az esküt. Á, mennyi idő kellett ahhoz, hogy én azt mondtam önnek, hogy a Z per D per 225-ben akkor baloldalon oldalon lesz-e a vonás, vagy jobb oldalon, hogy erre válaszolni tudjon? Ugye általánoságban ez nehéz ezekre válaszolni, tehát ezekkel megfogod, mert nyilván konkrét ügyek szóval tudnék Hát ezzel konkrét ügy. De... Persze. Tehát, nem akarom azt mondani, nem volt olyan, hogy lassultunk, hiszen nekünk meg ki is kellett alakítani az sok ügyben, amikkel szembe jöttek. Én csak azt mondom, hogy a és nem kritikai éle április 3 képes képest május 19-e van, és nem tudja a főváros, hogy milyen partnerségi pontok lesznek a kormányzaton belül, mert hogy egyébként a ezek szerintem még fel és az államtitkeri szintik ha jól látom, én nem is épült ki a kormánystruktúra. Maradjunk az önök váltásánál, segítsen nekem, mi volt az, amiben evidens volt, hogy minden folytatódik, és miben aggódhatott a partner, a korábbi partner, vagy magát partnernek hívő valaki, hogy az, ami korábban megkezdődött, nem fog folytatódni. Ugye hát amikor finaldan... nekem együttműködéseim voltak különböző szervezetekkel, önkormányzatokkal, ott majdnem biztos volt, hogy ezek a szerződések véget érnek, kivételt képez Ugi Attila, aki azon szerepbe került, hogy egyszer felbontott velem egy szerződést, vagy évekkel később kötött. De ez ügyben ő egy fehér holló, és innen is sokszor. És egy egész kiváló együttműködés volt, de az úgy kezdődött, hogy fölbontotta. Mi az? Tehát hol kezdődik? Egyáltalán ezt le tudja -e írni valamilyen módon? Ön viszonylag jól le tud írni dolgokat, ahol a partner nem lehetett biztos abban, hogy a dolog folytatódik, vagy úgy folytatódik, ahogy Hát az egyértelmű volt ilyen volt az atlétikai vb- a beruházás, hiszen erről hosszan hogy milyen feltételek mellett lehet adjuk a támogatásunkat. Ilyen volt a népligett, vagy bocsánat, a városliget projektnek a viszont ott a kampányban is egyértelműen hogy úgy biztos nem, ahogy eddig a kormány gondolta a dolgot. De ingatlan a... értékesítés például, ami korábban úgy volt, hogy valaki megveheti, lebonthatja, és aztán utána meg kiderült, hogy nem ilyen. Tehát van-e olyan, hogy szintje van a változásnak? Ami alatt biztos, hogy nem, és ami fölött biztos, hogy igen, vagy legalábbis átmenetileg igen. Szerintem szintén nincs a változásnak, mert akkor az azt gondolnánk, hogy vannak kis ügyek és nagy ügyek. Szerintem fontosak és, és nem fontosak vannak, és ebben nem szint van ebből a szempontból, Tehát nem mi ennek, hanem milyensége. A ingatlan eladás, igen, de nem emlékszem, hogy olyan ingatlaneladás lett volna futóban, ami, amit megállítottunk volna. Olyan volt, ami hosszan elnyúlt, egyébként az utolsó zárult le, ez például a Szteművés Egyetem gyógyszerészeti kutatóintézetének a terjeszketéséhez kapcsolódóan egy ingatlanunk megvásárlása, amiben egyébként idős otthon van, elvérték nyúvágyt ezt az előző városvezetés kormány döntési született róla, de aztán azóta sem hajtódott végre. De ez nem olyan jellegű volt, amit a váltás időszakában állítottunk meg, hanem ezek ilyen haladtak, és nem maguk útján, aztán elég rosszal, lassan haladtak. Olyan ügy, amit keres, hogy volt egy szerződés, és akkor most mi azt elmondtottuk, én ilyenre nem emlékszem. A zsivatalban nyilván fokozatosan csináltunk átalakítást, de azért elég jellemző kontinuitás a ez a hivatalára, tehát nem arra kellett gondolni, hogy nagyon nagy kirúgások lettek vonosult, szerintem kirúgás klasszikus öltemben nem is volt maximum volt, aki az elmentő magákon azt gondolta, hogy nem akar, nem tud, vagy nem olyan élethelyzetben, ahogy belül akarnak dolgozni, vagy bármilyen másokban. De, de azért azt próbálja az ember a, a működő fenntartani, hiszen pont arról van szó, és lehet is én abból hiszek, hogy attól még, hogy váltás van a, a rendszeri élén, attól még a napi működést fenntartani. kell tartani, ha pedig hatalmas borogatásokat csinál az ember és áttervezéseket, akkor az fog sorolni a uh, pedig... Szalai Anna interjúja, ami részint szerkesztési, részint valószínűleg helyhiányból adódóan né,ho a túl tömörre sikeredett, mert hogy euh, én, aki viszonylag gyakran foglalkozom önkormányzati ügyekkel, én se értek bizonyos részeket, és nincsenek bele lábjegyzetek, de ami az időre vonatkozik, abban ön azt mondja, hagyjunk egy kis időt az új kormánynak arra, hogy megértsék a helyzetet, és felmérjék a következményeket, pont, pont, pont. Ha néhány hónap múlva is ugyanígy tartunk, akkor érdemes erősebb eszközökhöz nyúlni. Itt két kérdés van. Egyrészt ebben az van, hogy két-három hónapot, akkor ezek szerint kibír. Valamint az a kérdés, hogy mi az, hogy erősebb eszköz? hogy ez egy a, a, a, a, a lidet olvastál ebből, ami egy... Ez Kire nem a Ez az egész interjúban. Ja igen, jól a... beszél. Látja, milyen érdekes. Pont a lidben van ez, de én, én mégsem a lédeből olvastam. Igen, ragyogó. Igen, igen, igen, igen, igen. De látja, milyen érdekes pont ezt a részletet. Ahol, igen, igen, igen. És ugye talán a beszélgetés egy olyan részén, amikor a közösségi közlekedés működésére és fenntartására, illetve arra, hogy alkalmazunk-e nyomásgyakorlási eszközöket ennek kapcsán, ugye hogy az interjúban. És javította az interjúkészítést, a zsarolás szót módosította. Így van, tehát pont ugye a szóba szalajan, én pedig azt mondtam, hogy ez nem zsarolásnak szántuk, mert hogy a, szerintem ez egy ilyen rossz értelme lenne. E, hanem a közösségi közlekedés e, problémájára felhívásnál, ugye erre mondtam azt, de szerintem ezt önnél is elmondtam a, a múlt héten, hogy nyilván nincsen abban illúzióm, hogy most a kormány hogy hagyosabbül is állnak, ma már minden ilyen helyén lenne, akkor ők erre a megoldást találnának. Ezt szóval meg kell értetnünk velük, hogy itt egy valódi probléma van, majd e, valamilyen közös megoldásra kell jutni, amivel fenntartható a dolog. Erre vonatkozik, ha, ha, ha néhány hónap múlva is itt tartunk e, kitétel. Egyébként a, pont a BKV-ról van szó ebben a, a minőzős részben. ez nem titok, hát a BKV esetén mi azt mondtuk, hogy sajnos ebbe a finanszírozási környezetben nem megy tovább. Tehát az adóbevételünknek a 86 át ráköltjük a közösségi közlekedésre, és még mindig nem elég, mert veszteséges, és már likviditási szempontból is problémák lehetnek, akkor azért, és ezt a, a adóbevételnek az 50%-et kellett csak a találóségnak rákölteni, akkor jól látszik, hogy milyen mértékben megdrágult a működtetése a rendszernek, főképpen azért, mert a jegyárdabételek azok továbbra sem álltak vissza, arra szintes meg se Végül is a moratórium, ami az áremeléseket, rendelethozást illeti, abban történt változás, vagy nem történt változás? Tehát az a háború miatti újabb alkotmánymódosítás az egyébként érinti-e ezt a területet, vagy sem? Nem, de lehet, hogy csak még nem. Tehát ugye a... a Mikor akkor jár, jár le a moratórium? Első, a július 1 lehet az ők Júli, li. Igen. Tehát július 1-től lehetne emelni új dítéltet megállapítani, de nyilván bármikor dönthet úgy a kormány, hogy mégiscsak megtartja ezt, és nem engedi az önkormányzatoknak azt, hogy ők megpróbáljanak újraosztani, már társadalmi újraosztás szempontjából. Hiszen ez nagyon fontos, hogy a végén a számlát valakinek ki kell fizetnie. És egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, például az étkezés. Itt van egy tányérleves, jóképletesen el lehet képzelni. A tányér tányérleves az árát jelenleg három szereplő adja össze. Maga az, aki megeszi, ez úgy általában a szülő által gyerekeszi meg. Van a másik szereplő az állam, ami ki valamilyen fajta támogatást ad be ez a leveshez. És van a harmadik, aki pedig a maradékot hogy ki kell, hogy ez pedig ilyen esetben az önkormányzat. És nyilván műtendrágulnak az árak, és a szülő és az államnak a része lenne az nem tud növekedni. De az állami növekedhetnek ne csak nem növekszik nominálisan, a szülő meg nem fizethet többet, ezért a közösség, hiszen az önkormányzat a közösség pénzét kezeli, a közösség egyre nagyobb mértékbe kell, hogy hozzájárulni. ez történetesen értem, és ezt többször elmondtad, de az interjúban említi például a temetést. A temetésnek a díját azt lehetne emelni? A temetésnek a díját július 1-től jelentudásunk szerint akár lehetne emelni, de nem tudjuk, hogy ezt a moratóriumot fenntartja a kormány, mert az is lehet, hogy azt mondják, hogy ők is megtartják az ástokot. És miért mondta az azt, amire nem kérdeztek rá, hogy nem hiszi, hogy most időszerű lenne emelni, ha egyébként lehetséges volna? Ugye itt ez fontos, hogy a temetkezési költségek esetében a... Úgynevezett hatóság jár, hiszen ezt határozza meg az önkormányzat, ezek azért jelentős jelentnek még a mai áron is. És az én állításom az, hogy most azért egy társadalmi válság is van, hiszen az inflációnak a növekedése az nyilván azzal a, abból a, a jövedelmekből, a keresetekből szakít ki egy, egyre nagyobb részt, amely nem ilyen dinamikusan növekedni. Oké, ezt megértem, de el nekem azt a másik oldalról, hogy mi az, amitől egyébként emelkednie kéne, és amire vonatkozóan 2020-ban el is készült egy tervezet? Hát például a munkaerő rá nőtek ez a területen. vagy ugyanis így, így is megjelennek a költségek. A munkaerő költségnél egyrészt folyamatosan munkaerő hiányal is küzdünk a temetkezési területen, és egyre drágábban lehet munkaerőt találni. Azért nagyon magas a. Akkor a, vegyük a következő pontokat. Mi a helyzet a nem lakossági távhőszolgáltatással, illetőleg a fürdőjegyekkel kapcsolatban, amelyek díjemelését rábízták a cégekre? Ezeket meg lehet emelni? Jelen pillanatban nem. Július 1-től elméletudásunk szerint igen. Úgy itt ez fontos, hogy a... Miten a főtáv az önkormányzati tulajdonban lévő cég ezért rá is vonatkozik a moratórium. Ugye a nem közületi távfőszolgáltatás az nem tartozik a rezsicsökkentés Igen. hatája alá, tehát ott egy, egy a cégek által meghatározott díszabás van. De nem tudták 2010 óta, 2020 óta emelni ezeket, miközben a költségeik logikusan nőttek, hiszen drágább tudják beszerezni az energiát, ami a működtetéshez szükséges, ugyanúgy nőttek a bérköltségek, hiszen látjuk, hogy a Budapest és az országos átlagbérek is növekedtek. Ebből következően neki hozzá kellene igazítani az átszobályozását. Füldők esetében is ugyanez volt a helyzet, hogy nem emeltek már jó ideje. Nyilván ebből között az is volt, hogy szerették volna visszacsábítani a vendégeket, de hát most látjuk, hogy azért valamelyes Budapesten beindult a külföldi turizmus, és lenne hova igazítani az árakat, hiszen ott is volt egy véremelkedés, amit valamilyen, és nyilván a, a szintén energiaköltségek növekedés, amit valamilyen módon kompenzálni. Ki ne kell a... jóvá hagyni azt, hogy egyébként ezek a cégek milyen áremelést alkalmazhatnak? Amik úgymond olyan szabadpiacost termékként működnek, azt a saját tehetik meg, eddig is tehették volna meg, ha nem lett volna az mi az igaz például a színház jegyekre is. Tehát még egy ilyen szűrés helyzet van, egy magántulajdonban lévő színházat változat az árakon, a saját színházaink ezt nem tehették meg. Uh -huh. Egyre újabb és újabb szempontok, igen. Uh, Szendrics lett, uh, jön a másik kenyér, a görög radikálisok rájöttek, hogy nem lehet mindenkinek megfelelőség, a népet választották ránk is ez az útvár. Ugye ez uh, a kormányjal való párbeszéd következményeivel kapcsolatos, és a három forgatókönyv közül az ön által választhatót jelenti, az öncsonkolás és a kiegyezésnek az elvetése után marad a Siriza út. De hogy ez konkrétan mit jelent, az mit jelent? Mert ebben ezt viszonylag, uh, tehát ezt nem sikerült felfedezni. Hát, ugye, nyilván ugye, egy ilyen interjúnak a keretei azok... Az is, az hogy is, az én is, elmondja. erre utaltam. De hogy a... Akkor, viszont akkor kihasztam azt a lehetőséget, hogy egy kicsit hosszabban el tudom mondani, úgyhogy ezzel most visszaérlek. Tehát ugye a Szériza, akik kevésbé figyelték az európai politikát, még azok számára az is ismerős 2015-ben, amikor Görögország az államcső szélén billegett, s ott technikai értelemben már át is lépte, akkor választásokat követően egy... Egy baloldali koalíció szerezte a kormányzást, ugye ez volt a cipras kormány. E, és egyébként egy nagyon régóta meglévő párt voltak, baloldali párt voltak, sokáig ellenzékben, kis pártként és sokáig Cipras vezetésével, és tulajdonképpen ma is a, a másik legnagyobb, de most már ellenzékben lévő párt. Meg egyébként azt jelenti, hogy radikális. E, és ők azzal szembesültek 2015-ben, hogy ebben a helyzetben, nincsen olyan megoldás, ami, ami a matematikai egyenletbe beilleszthető lenne, hiszen jöttek a hitelezők, jött az euró ö, bevezető országoknak a, a pénzügyi miniszteri testülettel, jött az e e Európai Központi Bank, az IMF, és azt mondták, hogy fizessé, fizessél. Miközben ott voltak a választók, így akik azt mondták, hogy de hát minek tönkre megyünk, hogyha te ezt a politikát folytatod, és egy ponton azt mondták, hogy jó, hát akkor a ha nem tudunk két fele megfelelni, mert még nem tudunk, akkor nekünk egy dolgunk van, az emberek való is. És ha ezen az úton indultak el, és most persze lehet azt mondani, hogy sikeresek voltak-e, nyilván sok tekintetben nagyon sok kompromisszumot kellett kössenek a végén, de megpróbálták végigjárni ezt az utat is. Amikor a urapesti helyzetre kereste monológiát, akkor nekem ez ötször felben nem pont ez a helyzet, hogy mi nem tudunk megfelelni a a nem általunk előidézett helyzet bár minden tényezőjének, hiszen nem mi nyírtuk meg a bevételeinket, nem mi voltunk azok, akik azt mondták, hogy a megoldást az nem volt, hogy nem, tehetünk, nem vehetünk fel hitelt, fejlesztésített, tehát támogatást, Európai Uniós forrásot sem férhetünk hozzá a jeldenbe hanem ezeket a kormány, és persze nyilván benne van a válság is, meg van a pandémia is, meg a háború is, de minden tényező tőlünk független volt. Hogyha nekik alkunk megfelelni, akkor el kellene kezdenünk egy idióta öncsonkolást csinálni, aminek az lenne az eredménye, hogy a közszolgáltatások lennének okay. rosszabbak, és a választoknak azt mondanák, hogy mit csináltok. Hát ezért mi azt gondoltuk, hogy akkor, ha nem tudjuk megoldani ezt a megold, pénzügyi szempontból, akkor menjünk előre, és működtessük addig a várost, amíg ez lehetséges, nem, nincsen más. Jó, de ebből a szempontból még a... azt is tudnám ajánlani, hogy ahogy van visszaszámlálás, valahol a város valamely pontján ki lehetne rakni egy számlálót, valamilyen központi dologgal kapcsolatban, hogy még ennyi pénz van rá, vagy még ennyi idő van hátra, ez valószínűleg jobb az utóbbi, és hogy amennyiben elérkezik a nullára, ott a szolgáltatásnak, hogy lehetséges, hogy vége van, nem akarok tanácsokat adni, csak ez jutott az eszembe. Karácsony Gár a válasz online politikai szempontból mindenféleképpen, de ez nem az ön területe, ami a Tiborcs illeti. A Tiborcs adó, ha jól értem, és Puzsé Robert e azt hiszem, hogy nem volt tekintettel a moratóriumra akkor, amikor Sifer András egyebek közt a mennybe menesztette, és Karácsony Gergely ellen pedig szokott módon eljárt, mert hogy a lakhatási váldás megoldására forrás találni a Tiborcs adóból most azért a lehet, mert a Tiborcs adót se lehetnek kivetni, ugye? Hát így van, de nyilván a sok publiciszt a írót nem szoktak zavarni a tények, amikor vélemény nyilvánít. Engem befolyásol, és ezért is tettem erre utalást, de ha már itt tartunk, akkor sikerüljön már rá, kérdeznem arra, amire Stumfandrás nem kérdezett, hogy e, a, a, az mit jelent, hogy első lépésként készültünk egy tervezetet a Margit-szigetre? Miért pont a Margit-szigetre? Azért, mert a főváros, ugye készültünk, hogy meg ott van, 23 kerület plusz a 24. a Margit-sziget esetében a főváros. Viszont, hogyha visszaemlékszik, akkor a, még a alatt akartak egy stadion tépíteni a Margit-szigetre, és ezért a 13. kellett egy törvényel elvették Így. a Margit-szigetet, és ez a fővároshoz került. Nekünk egyetlen egy olyan területünk van, ami egyetlen kerülethez sem tartozik, ez a Margit-sziget. És oda van nekünk adókivetési jogunk egyedül. Ezért mi azt mondtuk, hogy a a, és azt is ígérte a főpódzemester a, a kampányába, hogy a kerületekkel együttműködve tudja ezt kivetni, hiszen kettő ingatlanra nem lehet két adót kivetni, tehát nem lehet egy építmény építményadónak lenni, és nem lehet ugyanaz, egy Tiborcadónak lenni ugyanarra az ingatlanra, tehát olyan nincsen. Ezért mi azt mondtuk, hogy akkor megcsináljuk a Tiborcadót a Margit szigetre, nyilván ez nem fogja megoldani. Ön a Tiborcadónak a... megadja a pontos leírását, még mielőtt én pontatlanul mondanám? Tiborc adó az egy ö, ö, értékhez kötött, ez az. nagy értékű ingatlanhoz kötött, különadót adót, vagy extra adót. Nagyon jól beszél. magyarul, én is ugyan ezt mondtam volna, csak nem voltam benne biztos, hogy pontosan fogalmazok, de ő mindig pontosan fogalmaz, vagy az esetek zömében sokkal pontosabban, mint én, legalábbis amely a főváros ügyeit illeti. Magyarul az, hogy kinek a kezében van ez a nagyobb ingatlan, ez a főváros és a Tiborcz adó szempontjából közömbös, ugye? Hát természetesen, tehát nem a névadúnak a. Oké, okay, rendben van, akkor csak hanem az értékben, Oké, okay, nem akarok üzenni csak... önnek önnel, karácsony Gergelynek, de önnek is rosszat tesz akkor, amikor Stumfandrás kérdésére a Margit szigeten nem lakik senki, nem hogy tiborc István, ez egy kérdés volt, csak nincs a végén pont, vagy nincs a végén kérdőjel, a válasz az, de ingatlanok vannak, mondjuk ha jól tudom, miért száros Lőrinc érdekeltségében. ez kifejezetten hangulat hiszen hogyha nagy értékű ingatlanokra vetik ki a tiborcadót, akkor a tiborcadó elnevezés az egyáltalán nem véletlen, szerencsés nem szerencsés ezt nem én fogom eldönteni, minden esetre kiderült, hogy nem perelhető, nem régen egy bírósági, egy jogerős bírósági ítélet függvényében, de az, hogy Mészáros-Lőrinc érdekeltségében vannak-e a nagyértékű Margit-Szigeti ingatlanok, vagy sem, az szerintem közömbös. Erre utalni diszkrimináció. Adópolitikai szempontból nem és en politikai szempontból szerintem nincs. Tudom, Mert tudom. Ez tudom. egy emblematikus a történetben. Tehát, hogy a, a nem úgy került szóba. A Nagyértékű ingatlanok megadóztatása, hogy ezt adópolitikailag elkezdte bárki is azt mondani, hogy itt hiányzik egy ilyen, egy itt hiányzik szerintem, társadalmi politikai újra ezt hogy hiányzik, hanem az volt, arra való válasz volt, ami ingerelt a társadalom egy részét, hogy van egy csoport, szűk réteg, aki egy új keletű elit, aki hirtelen jelentős vagyonra tetszert, miközben ugyanúgy például egy kulcsos adót fizett, Oké, rendben van mint a minimális M ezt, megválaszolta. Én, én azt gondolom, hogy az adó, tehát hogy, hogy ezt legább oké, okay, rendben van, válaszolt. Egy kérdést akarok föltenni önnek, ami nem igaz, mert számtalan föltennék, de fél tíz van. Elmentem megnézni a Boski kiállítást. Leszálltam a kisföld alattiról, lehet, hogy nem így hívják, de így van elhíresülve, a hősök terén, nem, a hősök terét hősök terének mondják. Teljesen jó. Um, föl akartam jönni, amikor egy idősebb úr egy valamivel a kezében látható módon elakadt, és az a kérdésem, hogy anélkül, hogy a mondatot befejezném, áruljam el nekem, milyen az a 21. századi főváros, természetesen ezt a Istvánt is nyomasztania kellett volna, Akinek a, az a főváros, ahol egyébként egy olyan palin múlik, vagy egy olyan pali hanyagságán múlik, mert ma akit nem engedtem át a zebrán, és emiatt elnézést kérek, bár bemutatta a középső úját, ami nem volt szép, de ezzel együtt meg kellett volna állnom, meg van követve, itt a nagy nyilvánosság előtt nem veszélyeztettem az életét, de akkor is meg kellett volna állom. Mikor lesz ott arra alkalmas uh, sáv, vagy bármi, ahol valaki, aki mozgáskorlátozott, vagy egy gyerekkocsit felvigyen? Ez valami olyan barbárság, és ugyanezt tapasztaltam a múltkor, a kettes villamosnál, viszonylag gyakran közlekedem, és egyszerre csak felfedezek dolgokat, és azt gondolom, hogy abból a szociális érzékenységgel, amivel ő rendelkezik, ez egy ez egy, ez egy lelkiismereti válság lehet, mert az az, hogy ön azt fogja mondani, miközben ez nem a hármas metrónak a légkondicionálás, vagy fialaúr, bár ez lenne a legnagyobb gondunk, de nekünk ennél égetőbb gondunk van, miközben azt gondolom, hogy ennél égetőbb gond nincs, hogy jön ma a főváros a szó és gyakorlati értelmében ahhoz, hogy megakadályozom egy mozgáskorlátozottat abban, hogy elmenjen a boskiállításra, vagy hogy felszálljon a kettes villamosra, vagy hogy felszálljon, a, vagy leszálljon a kisföld alattira. Ez mint szabáron a fül, mennyi ideig fog önökön maradni, miközben nagy valószínűséggel nem az akaratom van, nem az akaraton múlik, bár fogalmam sincs, hogy hány lehetőség lett volna ebben az érában, vagy korábban ezeket a dolgokat megcselekedni, valószínűleg nem két kétfélér. Így van. A, nem azt akarom mondani, hogy ez lenne, a, a, bárcsak ez lenne a problémánk, mert egyébként ez egy valódi komoly probléma. Ugye a hármas metrónál nem véletlenül akadálymentes uh, állomásokon dolgozunk, és nem is véletlenül, hogy most feláltatták a Kárgyunk téri megállót, ahol első volt, tehát az egy uh, mozgáskortozak számára... Oda a kettes metró az kent, de... abszolút erre alkalmatlan leszámítva egy-két állomásra. Egy egyes egyes metró az abszolút alkalmatlan erre. Sajnos ott hát az egyes metód, még fel is kell újítani, majd előbb-utóbb. De hát ennek a kialakítása szempontjából, hogy nagyon szűk állomások, szűk feljárókkal, sajnos ebben igaza van. Ugye itt a. És a, a, a kettes villamos például? Kettes villamosnál le kellene cserélni a járműveket, hát akkor a. mondjuk kellene járniuk rajta, ahhoz, hogy, hogy fel lehessen szállni. Ez nekünk villamos kell vennünk, hiszen nem, nem lehet átalakítani azokat a a helyeket, hiszen egy magas lépcsőség. Vajon ha én próba, próba indítanék önök ellen, amiatt, hogy én, mint mozgássérült, nem tudom ezeket igénybe venni, elveszteném? Az egyelőbb bánásmódhatóság, ha nem szüntették volna meg, akkor igazat nagyon és szerintem ez történt például a hármas metró esetében ezért is kell, és kell helyesen, és még a felújításba belekombinálni a teljes külök akadálymentesítést. Nem egyszerű csak szembesültem azzal, elmentem mellett, és aztán nyilvánvalóan felajánlottam a segítséget. A legrosszabb megoldást választottuk, mert szerintem az lett volna jobb, hogyha a gyereket magához veszik, de tudja, ez az előviszem, én hátul fogja ő, Ilyenkor az ember mindig attól rettek, hogy valamilyen irányban megdől a kocsi, és aztán kiesik a gyerek, ami nem a legjobb megoldás. De a nagypapa ezt választotta, én pedig nem vitatkoztam vele. Én megértem, tehát ugye a. És, és igazatisadok Sajoniscének igazán van ebben a történetben. Ezt tényleg ezen darabonként meg kell oldalunk. Nem csak egyébként a, a, a metro esetében, nem is a vilamosok esetében, nem sok esetben a, a felszíni átkelőknél is újra kell gondolni a csomó helyen. Ezeket az átkelési lehetőségeket már nagy kerülre, készerítjük rá a mozgásokban korlátozottakat. Uh, hiszen lehet, hogy valakinek teljesen triziális lemény az amúljáró szinten ott állt, mint az út alatt, és folyik a másik oldalon, de akinek ez nem megoldható, annak lehet, hogy meg egy került kell csinálnia. Ezekkel folyamatosan dolgozni kell. Tudom, ez most egy jó általános mondat volt, de, de legalább azt lássa, hogy a Hármasnak lő esetében is fizene. Nagyon jó beszélés, és így lesz keretes szerkezetű a műsor, pont hajna Miklósnak mondtam azt, hogy ahhoz képest, hogy milyen fiatal politikus, milyen olyan mondatokat tud mondani, amire ön látja a saját esetében mindjárt a kiejtésük után reflektál is. Nagyon jól csinálja, nekem tetszik még, hogy erre is odafigyel. Nem állíthatnám, hogy további témák nincsenek. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást és anélkül, hogy többet tudnék annál, mint amit ön, ne legyen a tekintetben pessimista, hogy nem lesz tárgyalópartnere, hogy aztán a tárgyalópartnere mit fog mondani, hát azt nem fogom tudni garantálni, de azt eddig se tudtam garantálni, amíg Füriás Balázs másféleképpen volt fix pont itt a műsor életében. Előbb-utóbb szépen lesz tárgyalópartner, aztán, hogy milyen lesz a politika Budapesten kapcsolatban azt nem tudom. Szerintem az újságírók többet feltételeznek a kormány e etekint, való politikájáról, mint ami ki van alakítva, de könnyen lehetséges, hogy én tévedek. Köszönöm a rendelkezéset. Köszönöm szépen. Jövő hét viszont hallásra. Kis hallották, nemileg lefagytam itt a Csillagerődnél, aztán ezt megoldottam, Átmenetileg, mert komárno is nem Csillagerőd, közben meg annyi e-mailt kaptam, belejött, hogy 2019-ben hogyan lépett fel, Komáron de akkor még nem volt Csillagerőd e, a Korda Balázs házas, köszönöm szépen az igyekezetüket, nagyon kedvesek. Amíg itt rámolok, vagy rámolni próbálok, mert nem találok például zavaromban CD-tokokat, addig hívhatnak, utána gmail.com ez az elérhetőségem. Zene nem lesz, amíg rámolok, és amíg látnak engem a mobiljukon, vagy nem tudom, nézik a műsort, addig hívhatnak 061.712.42. <kül> Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ami a telefonálás, igen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! veterdiné vagyok a főpolgármester helyettes kisambus beszédéhez, vagy na, társadalásához kapcsolatosan. Ez a tömegközlekedéssel lenne kapcsolatos. Évekkel ezelőtt a Tizedik kerületi önkormányzat ilyen közmeghallgatásán vetettem föl, hogy a 28-as villamosok vonalán ezek a, nem tudom, hogy nevezik ezt a borzasztó mozgólépcső lépcső, a lépcső, ismerem. hogy főszám ismeri, ilyenek járnak 28-as és a 37-es vonalán. A kö, az új köztemető Budapest egyik legnagyobb temetője, rengeteg idős ember jár ebbe a temetőbe, tudom, látom, itt lakom, tehát nem beszélök a levegőbe. Akkor annyit ért el az önkormányzat. Áj, mi volt hogy, a probléma a villamosokkal? Hát nem tudnak fölszállni az idősek. Borzasztó, hogy miért. Hogy, a népcsészszerkezet kialakítása miatt? Igen, egyrészt, másrészt nagyon magasak ezek a villamosok, mert amik azelőtt jártak, még azok is sokkal alacsonyabbak, szélesebbek a lépcsőik, és biztonságosabbra fölszállni. Uh -huh. És hát az volt, hogy bizonyos időszakokban visszakapott ez a vonal a régi villamosokból, és a menetrenden is jelölték, hogy mikor, uh -huh. melyik villamos közlekedik. Na most ez tartott talán két évig, azóta visszaállt minden, sőt rosszabb a helyzet, és hát én azt megértem pláne ebben a helyzetben, amiben most vagyunk ebbe a pénztelenségbe, hogy nem lesz alacsony padlós, de legalább azokból a régiekből visszaállítanának. Mert akkor tudnának az emberek alkalmazkodni, aki tudja, hogy nem tud fölszállni rá, akkor arra régebbi típusra azért mégiscsak fölmászik valahogy. Esetleg, Igen, csak ha ez... belegondol abba, és én teljesen értem, amit mond Kis tartoktól, hogy el tudnám magyarázni azokat, de ez a felmászik rá valahogy. Szóval ezt értem meg ott a hősök terén, Pontosan. hogy én egy mozgássérült vagyok, és át kell gondolnom az, hogy én, mint mozgássérült hogyan tudom megközelíteni a szépművészeti múzeumot, ha meg akarom nézni a boski hozzá hozzátéve, hogy fogalmam nincs, valószínűleg valahol van egy lift csak feltételezem a Szépművészeti Múzeumban, mert ugye az a lépcsősor, ami felvezet a főbejárathoz, ott emlékeim szerint szintén nincs, nincs. olyan letörés, nincs. ami mentén föl lehetne menni. Én emiatt nem hívtam fel a Szépművészeti Múzeumot, de egyik pillanatra a másikra eszembe jutott, beleért vagy láttam azt megelőzően külföldieket, egy elektromos kocsival, egy fiatalemberrel, a kettes villamosnál, ahol egész egyszerűen súlyemelőnek kell lenni, mert ugye középen van egy kar, amit, amit igényben lehet venni a felszállásnál, valaki fel akarja húzni magát, ugye a fölé kéne fölemelni egy ilyen kocsit, ami szerintem egy hétköznapi ember számára fizikai lehetetlenség, hogy miközben egyébként a tortáról hiányoljuk a gyertyát, hát közben időnként a tortával vannak elemi problémák. Hát igen, igen. Csak hát olyan jó lenne, hogyha ha, ha nem, nem hosszadalmas átépítések és egyedeket kíván az hát ember. Hát igen, csak most, az egyes föld vagy a kis föld mit tudnának tenni? Hát igen, Szóval de, a kette, sok... de a kettes metró is, hát tudtam, hogy a kettes metró is hiányolja ezt a szolgáltatást teljes mértékben. Jó, a Pillangó utcában nincs ilyen probléma, a Fehér után nincs ilyen probléma, de az összes többinél van. Nem tudok hogy a Kossuth téren, vagy a Batyányi téren liftele lehetne menni. De ha tudnak ilyet, akkor mondják meg, mert akkor valamit alapvetően nem ismerek. Csak ezt szerettem volna értevételni, hogy... Teljesen hogy... igaza van. Csak gondoljál, hogy az én házam az pontosan ezt a képet mutatja, egyszer nem tudtak megegyeznie a földszintiek, az emeletiekkel, telt múlt az idő, aztán kikapcsolták a liftet, azóta sincs. Istenem! A Svédországban milyen a helyzet, nem tudom, de nem nagyon érdekel a svédországi helyzet, mert a hátralévő éveimben nem akarok Svédországban élni. Igen, hát és tulajdonképpen Csak arra fölmondom, hogy egy egyszerű lakóház le tudja képezni azt, amit is nem kell a Fideszre fogni. Tehát nincs arról szó, hogy az msp sek élnének a földszinten, és a harmadikon laknának a fideszesek. Tehát ez nincs így. Belejött, vagy könnyen lehetséges, hogy ez ugyanígy volt akkor, amikor az MSP volt hatalma, és akkor meg nem a fideszesek laktak a földszinten, és az msp sek laktak a harmadikon. Tehát ezzel nem lehet magyarázni. Igen, szóval igaza van teljes mértékben, én csak minek után hála Istennek még mozgássérültnek nem vagyok nyilvánítva. De, is De a, a térdeim azok olyan kopott állapotban vannak, hogy pontosan jól beszélt, hogy nekem, hogyha valamiért a városba kell mennem minden kőbányáról, már gondolat belül meg kell tervezzem, hogyha a fél. Pestet is körbeutazom, hogy a lépcsőket ki tudjam kerülni, ne kerüljek olyan helyzetbe, hogy, hogy vagy 20 lépcsőt meg kell mászni, mert az már nekem nem megy. Tehát inkább utazom így, meg úgy, meg amúgy, de például most a metrót azért nem tudom a kőbánya Kispest metrót igénybe venni, mert ott most többszörösen át kell szállni. Úgyhogy például körbe, körbe megyek, hogyha az orfiba akarok menni, villamossal a Bécsi úti, onnan a 14 es szóval jó, rendben van, nyugdíjas vagyok, belefér az időmbe, de hát azért... Ez annak a kérdés, hogy ő nyugdíjas. Igen, igen. Köszönöm, hogy, Köszönöm, hogy meghallgatod. Nagyon ez a maximum. Bár liftet is tudnék csinálni, de szerelni se tudok. 061-712-42 először. Sose értettem, hogy... Igen. Jó reggelt kívánok, fia hogy. Voltam a szépművészeti Múzeumban, Igen? és hogyha szembe állunk vele, jobb oldalt ki lehet úgy kerülni a lépcsőt, és ott van egy list, amin már öregek. Föl tudtunk menni. Biztos voltam benne, hogy ott van egy ilyen, tehát abban szinte biztos voltam, és köszönöm, hogy elmondta a felelhetőségét, Most már csak a többit kéne pótolni. De köszönöm szépen, hogy elmondta. Kérem, visz hallás. viszont hallásra. 061-712-42 először. Jó, hogy mondtam, hogy fél tíz után nem leszek itt. 061-712-42 másodszor. 061-712-42, senki többet?